Tjena, tjena och välkomna till det glittrande sjunde avsnittet av Tid för podd. Det har blivit Tid för Diamanter och HBTQ. Mm. Men... Ja, det är så dåligt. Ja, det är dåligt. Eller ja, äh, HBTQ är inte nödvändigtvis dåligt. Nej, Men, nej, det är inte började. dåligt. Nej, absolut. Icka, du börjar bra, alltså. Sättas ja, ner direkt. Nej. Ja, började, det här. Den här filmen är ju inte HBTQ-certifierad På något sätt HBTQ, HBTQ. HBTQ. Nej, den, den ja. får väl kanske inte Det är seal of approval Så att säga Nej. I alla fall inte enligt Nej, det dagens jag standard jag Men skitsamma, Nej. det är i alla fall Connerys sista officiella bombfilm som vi ska snacka då, äh, Om Och det är Diamonds are forever Eller Diamantfeber ja. Och vi är ju tvungna att snacka om den här filmen Men det kommer kul <laughs> ja. Ja, ja, det kommer äh, Ja, hur läget annars då? Bra tycker jag Några, några sjukdomar idag? Uh, nej faktiskt inte, jag är frisk Nej Nej. Förutom Diamantfebern jag kommer få snart Ja okej okay. uh, Jag snor din jag snor din, uh, din catchphrase Emil Och säger att jag har puls Du har puls, fantastiskt mm. ja. Ni andra två också puls Ja uh. Ja, om jag inte har det än så kommer det igång snart För det här, det, ja, det, det här kan bli roliga diskussioner det, det kan sluta hur som helst ja, ja, lite oförberedd här Men det ser jag fram emot Så man kan free, free -wheela det här lite Så man kan köra på lite Och känna lite spontant mm. som filmen i själv verkar vara Så det kommer bli kul där jag är peppad ja. Jag har gjort koffe Nej, är också ja, Det är fantastiskt Ja, och jag är Rickard Emil heter jag Ja, jag heter Otto Emanuel. Kul Kul, Kul. <laughs> Men alltså igen En liten en, en, en fråga om diamanter I allmänhet eh, Förra veckan så, så Slängde jag ju ur mig Att diamant är ett grundämne Är det inte det? Alltså om kol är ett grundämne, alltså, är det inte diamant också det? Diamant är ju inte ett grundämne Men det består ju av kol som är ett grundämne jag vet inte hur sånt där funkar. Di di diamant är ju en speciell form av kol. Ja. Och det är inte Men så att det är automatiskt blir en... Alltså det är ju inte ett eget grundämne diamant. Nej, exakt. Det står ju liksom inte diamant i periodiska systemet. Va? Nej. Nej, så därför så är det ju inget grundämne. Okej, okay, ja. ja Även om det till 100% består av ett grundämne. Okej, okay, ja, okay. mm. ja visst. Jag får väl köpa det då. Ja, vad har vi för första minnen av den här filmen då? Ja, jag kan börja. Jag fick den här på jul, faktiskt samma dag som jag fick Thunderball Som jag har pratade om tidigare, för några veckor sedan Och faktiskt en av de första gångerna jag såg den här filmen så spydde jag <laughs> Jaha, av vilken anledning? Ja, det är det jag inte riktigt vet, men jag associerade när jag var liten med den här filmen med magsjuka Så under många år så såg jag faktiskt inte den här filmen eh, Eller kanske inte många år Kanske under ett år så såg jag inte filmen Och det var ju då på den tiden jag kollade på en Bondfilm Varenda dag i princip Så jag hoppade alltid över den här Det kan väl inverka på varför den här filmen låg på lärdsta placeringen Under många, många, många år För jag associerar den här med Kaskad, och äckel Helt enkelt Så att, eh, det, är precis... det är min tanke Ja det är så jag känner också Nej jag... Ja också. Oj, oj, oj. Kastadspy diamanter. Nu. Ja. Jag släppte det här lite, men det är jag får fortfarande lite bubblor i margin och lite sura uppstötare när jag ser Connerys lundfeta margin. Jag kommer att tänka på Pavlovs, Pavlovs hundar det. Du, du får liksom ja. en styrtingning i den här cyklorin. Ja, exakt. Få en ördsby när du ser den här filmen. Hur ska vi kunna koppla det här ja, Rickan med våra första minnen av den Jag vet inte, alltså jag har inte nått första minne alls där, Det enda som jag egentligen vet är att Jag, jag såg den här filmen eh, inför Spectre förra året eh, Och innan dess så hade jag inte sett den på sju år Oj. Och det vet jag för att det var sju år i, liksom, Emellan de två gångerna som jag såg Bonserien I liksom, helt rätt ordning och den, den, den, under den perioden, sjuårsperioden, så var det den enda filmen som jag aldrig tittade på. För att jag aldrig blev sugen på att titta på den. Så att eh, på något sätt var jag ändå lite eh, taggad att sätta mig och titta på den. Och för första gången få liksom, verkligen fundera på vad jag faktiskt exakt tycker. Och inte bara lite så här, ja, känner efter och liksom, hur underhållen blir jag. Nu satt jag verkligen och funderade på... Vad jag egentligen tyckte. Så det var faktiskt ändå ganska roligt. men Så att det här är fortfarande. Överlägset en film jag har sett. Minst antal gånger. Oj. Aha, lite märkligt. Eller är det <laughs> lite otippad film. Är det lite otippad film har har sett minst av alla tycker jag. Fast är det verkligen det egentligen. Ja jag vet inte. Ja, det kommer väl väl i, till i slutet. Ja. Nej, jag minns bara. Jag minns bara att jag hade. Jag hade den på special edition dvdn. Och tyckte att. Det, det, det jag minns var att jag tyckte Conrad hade jättestora polisonger. Ja, det är omslaget jag tänkte, det är ruggigt fult. Ja, det är riktigt fult. Alltså det, det, oh. Jag fick för mig att han skulle gå runt i polisonger och ju oh. han det, ut. Så, det var det jag Det är så mycket konstigt i den här filmen. Hela filmen är ju en enda stor polisong på bonn Ja, oh, oh, det är Ja, <laughs> oh. jo exakt. Oh. Eh, nej, jag ska vara så tråkig att att jag inte har några första mina alls för den här filmen. Eh, Men det är ju så. Man behöver man man kan inte minnas alla gånger man ser varje film. Nej, du kanske, kanske säger lite om filmen också. Ja, det ja. behöver inte göra det. Jag har inte något första minne från Goldfinger till exempel. Så att, det behöver inte vara så. Det är illa alltså. Så att, jag vet inte, ja. Du, du behöver inte må dåligt över det Emil. <laughs> Nej, det kommer att komma fler filmer där är samma ja, är grej. Säkert. Så det... Ja, ja skit samma. Ja. Ska vi ta och börja snacka lite bakgrund till Ja, det tycker jag. Emanuel! Yes! Och som vanligt då så börjar vi med vad den här filmen handlar om. Och eh, ja. Stora mängder sydafrikanska diamanter har försvunnit utan att dyka upp på marknaden. Och Bond får uppdraget att träda på vem som lagrar diamanterna och varför. Det visar sig att det är Blofeld och Spectre, trots att de inte omnämns vid namn i filmen. Som i alla fall låter konstruera en stor lasergenerator som de använder för att få kärnvapen att självdetonera runt om i världen. Syftet är då självklart utpressning mot stormakterna. Stora delar av filmen utspelar sig bland annat i Las Vegas, där... Där det händer bland annat polisjakter och eh, andra spännande amerikanska saker. Och eh, allting slutar i en minst sagt ospännande klimax på en utanför Kaliforniens kust. Och eh, låt oss då träda in i tid för och vi tar oss tillbaka till vinter 1969. Där Honor Majesty Secret Service precis haft premiär... Och filmen har väl inte direkt levt upp till någons förväntningar, varken ekonomiska eller kritiska. Och då står producenterna med en bond som kanske inte var så populär som de hoppades. Och framförallt står de utan en James Bond igen. Direkt så börjar de fundera på vad de ska göra. De, det tar inte lång tid innan de inser att de måste gå tillbaka till det som gjorde Bond stort för ungefär tio år dessförinnan. Med Dr. No och Sean Connery. De inser att de behöver ha en mer storslagen handling De behöver mer humor De behöver mer estrapism helt enkelt Så de anlitar återigen Richard Maybone För att skriva manuset Han utgår från boken som han faktiskt gillade Och skriver en rätt hårdnackad spiontriller. Han tar bond runt om i världen Från Asien till USA till Europa Där filmen var tänkt att sluta på ett... I en tårdfight mellan Bond och Blofeld. Både Harry Saltzman och Coby eh, Broccoli ser rätt snart att det är inte är den filmen de behöver göra efter On A Majesty's Secret Service utan det är de vill ha, ha ja, mer storslagen helt, helt enkelt. Så de plockade in den amerikanska författaren Tom Mankiewicz som har gjort stora succéer framförallt på Broadway med sina manus. Och eh, han börjar konstruera en ny handling. Dels baserad på Richard Mayblowns originalidé Där han återigen insisterade på att plocka in Goldfingers halvbror Man kan ju fundera sig hur, varför man var så fixerad den idén just Men var det inte så att de, de, de mer ville liksom ta tillbaka Goldfinger-känslan Mer det än Dr. No Precis. Just att man tog in Guy Hamilton och det var liksom USA Man ville tillbaka till USA och liksom hela den eller? Precis, de hade ju marknaden på den här tiden som allra störst i USA. Om vi bortser från till exempel Japan och Storbritannien. Så de var ju väldigt surna på att komma tillbaka till den amerikanska marknaden. On the Major Seated Service presterade väldigt dåligt där. Så det de, det de tog in det var ju dels den amerikanska författaren Tom Mankiewicz. Och de beslutade sig rätt snart att de var tvungna att hålla filmen centrerad i USA. Under stora delar av, av filmen. Och eh, problemet kvarstår ju fortfarande att de har ingen James Bond. Cubby Broccoli, han föreslått omstå en amerikansk bond. Hans föreslag var framförallt Burt Reynolds. Och John Gavin, känd framförallt kanske som Marion Crane's eh, pojkvän i filmen Psycho av Alfred Hitchcock. Det går faktiskt så långt att han skriver på ett kontrakt, ett trefilmskontrakt med start from Diamonds of Forever. Men eh, David Picker, chef för United Artists, om vid den här tiden skedde... Och distributionen för James Bond-filmerna Insåg att det enda sättet att ta tillbaka Bond Tillsammans med det humoristiska inslagen Det var att ta tillbaka deras huvudman Sean Connery Så han återöver till London För att förhandla fram ett kontrakt med honom Och Sean Connery, han spottar ut sin siffra Han vill ha egentligen för kontraktet. det är 1,25 miljoner pund För Diamonds of Forever Och 125 000 dollar för varje vecka De drar över för inspelningen David Picker går med på det utan att tveka. Han tänker att det spelar ingen roll om vi, om vi betalar så pass mycket pengar till Connery utan det kommer ändå tjäna tillbaka sig med tanke på att Connery är Connery helt enkelt. Så med Sean Connery vid rodret kan man nästan säga så köper de ut John Gavin helt enkelt och han får alla pengarna som vi fått för de tre filmerna. Och... Eh, de börjar så särta rulla igång inspelningarna med Guy Hamilton som regissör, precis som Rickardsson. Och de ber sig egentligen över till USA för att hålla inspelningarna där. De plockar även in en amerikansk rådespelerska som huvudbondbrud, den första i serien. Och det är Jill St. John. Hon var en gammal vän till Cubby Broccoli, så hon behövde inte göra någon typ av addition eller någonting. Utan hon fick rollen direkt, helt enkelt, baserat på hennes utseende framförallt. Och eh, de spelar in filmen utan större missöden egentligen Utan de rullar på rätt fint De eh, ger allting Connery vill ha Han fick den bästa sviten i det bästa hotellet Han fick spela golf hur mycket han ville på all fritid Och schemat för att var i princip centrerade runt honom eh, En annan lite halvrolig notis från inspelningen Det var att i Connerys kontrakt Enligt Cabo Broccoli stod det att Harry Saltzman skulle aldrig besöka inspelningen när Connery spelade in filmen. Och precis som vi nämnde i Journal of Twice så skulle han inte... Han ville inte vara i rollen då han såg Harry Saltzman i själva inspelningskulissen. Och en notis är att en dag så kom Harry Saltzman och knackade på på Connerys hotellrum. För att han ville prata lite med honom och sådär. Och Connery hade hela sitt gäng där inne. Han hade andra strådespelare. Han var glad i hågen och öppnade dörren. Stod Harry Saltzman utanför. Och det han gör då det är att han, han kysser helt enkelt Harry Saltzman i pannan. För han var kortväxt man och Sean Connery en väldigt stor man. Så han kysser Harry Saltzman i pannan och klappar honom på huvudet. Och Harry Saltzman som var en väldigt neurotisk liten man. Blev helt stort stort och stark från Las Vegas och kom inte tillbaka till USA under hela inspelningen. Och han träffade inte Connery något mer under just den här bondperioden. Så där var det var väl en spännande relation. Och eh, när filmen var har premiär, ungefär ett år, ja, ungefär 6-7 månader senare, så slår den alla tidigare rekord. Filmen kostade 7,2 miljoner dollar att göra vid tillfället och drog in över 125 miljoner dollar över hela världen. Och den slog, det, det slog det största öppningsrekordet både i USA och, och Storbritannien till den, till den punkten då i tiden. Alla var nöjda helt enkelt. Croner var nöjd. Han hade utöver Diamonds of Forever skrivit på ett kontrakt för två ytterligare filmer under United Artists logga. Och de hade en succé, helt enkelt. Mm. En, en intressant detalj som jag läste om, om dagen i. Jag vet, du brukar ju... du, vad läser du i? Ar... Eh, vad heter den boken? James Bond Archives och James Bond The Legacy. Just det jag köpte ju, ja, vad var det för några månader sedan, eh, Some Kind of Hero. Eh, en ganska tjock bok om hela serien. Ett, var, varje film är ett kapitel. Eh, och det var var en faktagrej om Diamonds of Forever som jag inte har hört förut. Eh, och då, jag vet inte hur, hur mycket som stämmer, men de verkar ha lagt väldigt, väldigt mycket research på den boken. Så det kanske ligger något i den då. Att tydligen så, inför Diamonds of Forever när de var ja, skulle, när de inte fortfarande inte hade någon bond. Så åkte George Lazenby till producenterna för att han hade ångrat sig och sa att om ni vill ha mig så är jag så är jag redo. Och de, ja, de bara visade han dörren och bara, ja vi hör av oss, hejdå. Okej, <här> ja, det har jag faktiskt inte hört tidigare. Nej jag har inte heller hört det förut. Men... Ja, skillnaden mellan böckerna jag läst och den boken du nämnde det är att uh, Som Kind of Hero, den är skriven av fans. Så den kan ju ta en lite mer... Subjektiv syn på just Bond-serien Medan de böckerna jag nämnde De är ju skrivna och utgivna av Ion Production Så dem, de håller väl kanske sig med till Historien som är skriven Ja så kan, kan det ja mig. absolut Sen, uh... Där fick du Rickard ja. ja, uh... jag, tror, jag tror egentligen <laughs> Mer på det Rickard säger det, det tror jag definitivt att George Sleysen Kom tillbaka, jag tror Han hade riktigt föreställt mig att han inte skulle sig någon gång Precis, det... Han har väl ångrat hela livet ja. egentligen. Ja, precis. Det är bara märkligt att man inte, att. jag hade liksom aldrig hört det innan överhuvudtaget. Så det kanske man ska rota lite om det är sant. Men det låter inte otroligt att det skulle kunna vara sant att han faktiskt ångrat sig ganska tätt på När han insåg någon gång 1970 eller något att han, fan jag får inga roller. <laughs> <laughs> mm. Det jag glömde nämna det var ju att vi diskuterade tidigare i förrförra avsnitt blir det då. Första delen av Mono Magestys podden. Det var vart de någonstans insåg att Honor of Majesty's Seated Service inte skulle få en uppföljare. Och under inspelningen av Honor of Majesty's Seated Service så skrev Richard Maybaum en rätt trolig och till rätt välskriven uppföljare. Just som skulle börja med att Tracy blir skjuten. Och som sen skulle vara en rätt hårdnatt historia om hur Bond letar upp Blowfell och sen är mer honom. Men eh, någonstans i... Post-production av On Her Majesty's Secret Service, då det står klart att George Slay inte kommer tillbaka så ströt de den idén och började på den här andra idén. De följer boken Diamonds of Forever ett väl istället. Ja. Så det var rätt tidigt de skrotade idén om just hemhistorien. Man kan ju fundera hur det hade varit om de hade fortsatt med det. Med ja, vi ser ju ja, det finns flera grejer i filmen som tyder på att de de bara skiter i Secret Service helt. Men det kommer vi in på. Ja. Och just att de tog ett aktivt val redan från början att göra den här filmen mer storslagen än de tidigare och mer humoristiskt och mer av allting egentligen. På gränsen till som blir själv parodi av allt. Men uppenbarligen fungerade det ju. Ja men jag vet inte, det måste ju vara. Alltså här med... I alla fall finansiellt. Ja men det är liksom hur... Vad publiken vill ha för typ av film, det går ju liksom i vågor... Uh, och de, de måste ha varit inne i en period då När liksom, man ville ha lätt samma Stora spektakel Popcornrullar pop liksom. uh, Lite ja. liksom Motsatsen kanske då Till det vi har nu med liksom, uh, The Dark Knight Och att grejer ska vara mer seriösa Och rittig liksom. ja, Bond, Bond följer ju Filmtrender generellt liksom På vad som, vad som går bra mm. Och jag menar det här blev ju starten på när Bond... Ja, man kanske inte ska säga actionkomedi Men att det blev i alla fall väldigt lättsam action. Och sen också... Det kom ju en sen på 80-talet med. När det blev lite mera... Blev inne med mer mörkare typ av film. Då blev det ju aktuellt med Dalton. Och sen så var 90-tals-action aktuellt. Och blev och så vidare. Ja, exakt. Bond existerar, ju inte, Bond existerar ju inte i ett vakuum mot resten av filmvärlden. Nej, absolut inte. Och det är ju det man ser tydligt. Att... Eh... Alltså det kan ju vara svårt att liksom nu i den tiden vi som är nu som biopublik att ens förstå hur man kan göra en film som Diamonds Are Forever 1971. Ja det är just intressant också för att 1971 de största filmerna som kom då det var ju lättsamma och härliga komedier som A Clockwork Orange The French Connection eller Dirty Harry eller den hyllade komedin Macbeth av Roman Polanski så att det är ju väldigt intressant att just Diamonds Are Forever kom och blev så pass stor ett år ett bioår som var så pass mörkt i överlag och du kommer ju undra, var det just medvetet att publiken gick till en sån lättsam film på det viset och såg bonden ändå som en mer lättsam karaktär eller var det just återgången till en med nostalgiska som gjorde att den blev så stor? Ja. Oh. Oh. 70-talet var ju just, framförallt i amerikansk film ett väldigt... Ska man säga, realistiskt årtionde Det var ju mer fokus på sociala problem Och så där. och då var ju Bond Mer överdådig än någonsin. Ingen av filmerna från 70-talet Är ju särskilt mörk Eller allvarlig Nej, nej, det är verkligen inte det är ju... Nej, det är väl det mest oseriösa Årtiondet ändå va Ja I Bond och, alltså Ja, och i övrigt så var ju just filmvärlden så pass Fortiserad på andra saker att göra film om Ja, exakt och då var Bond den stora som stod i mitten och levererade stora äventyr Det var ju först egentligen 1977 då Star Wars kom som det blev lite mer lätt samtidigt Men fram till dess var det ju väldigt många mörka filmer som kom Och som var stora också framförallt Ja då kan man fråga sig, vad, vad, hur, ja. Ja, fyllde Bond kanske något tomrum på biomarknaden under den perioden? Eller varför valde man... Ja in... så det känns ju nästan som det Ja varför valde man i sådana fall inte att... Följa. I övrigt har ju Bond alltid fullt trenderna Och det gör de ju redan efter Star Wars Med Moonraker då Ja men det mm. får man väl säga att de gjorde redan Alltså Limit Die med Black Splatation Och Golden Gun med liksom Kung Fu Så de har alltid, alltid På något sätt följt Trender så också Ja um. Den mest, minst o eller mest otrendiga bond Från den här tiden är ju The Spy Loved Me Som egentligen står som en helt egen Jag satte sin egen lilla grej liksom Ja precis men det är ett litet sidospår. Mm. Ja, ska vi gå över och snacka förlagen då? Yes. Ja, Diamonds Are Forever. Som på svenska heter Döden spelar falskt. Den firade faktiskt 60 år i år. Och det är eh, om man lyssnar när vi släpper avsnittet så är det exakt en vecka sedan. Alltså 26 mars. Nej, nu ser jag fel. Inte exakt åtta dagar sedan. Skitsamma. 26 mars firade Diamonds of Forever 60 år. Um, tycker jag är lite coolt. Um, och just den dagen så råkade jag sitta i vårsolen och läsa boken, så att det passade ju väldigt, väldigt bra. Um, och um, ja, historien om Diamonds of Forever börjar 1954. Då är Fleming precis klar med Moonraker och funderar på sitt nästa bondäventyr. Och då läser han en artikel i The Sunday Times om just diamantsmuggling. Och får en idé som han vill använda. Vilket gör att han lite senare lyckas få till ett möte med Percy Sillito. <laughs> ja, han heter så. Och han var tidigare chef för MI5- men nu så jobbade han um, för ett av uh, världens ledande diamantgruvbolag, De Beers. Och han jobbade med att undersöka just olaglig diamantsmuggling. Och den här researchen som Fleming gjorde fick då ligga till grund för Diamonds for Forever. Och även boken som han skrev efter som är The Diamond Smugglers. Um, som är en av få icke bondeböcker som Fleming skrev. Och det är väl en typ, inte, ja, facklitteraturbok kanske man säger på svenska, um, om diamantsmugglingen i Afrika. Och ja, jag kan inte säga att jag rekommenderar den starkt, jag har läst den, den är ganska blek, men ja, skitsamma. Um, sen efter det så reste Fleming till USA, uh, för han ville göra liksom lite grundlig research inför den här, sin kommande bok. Och då besökte han just Saratoga och Las Vegas som är bokens Civil Locations och blev inspirerad eh, på olika sätt. I Saratoga så besökte han ett gyckibad eh, som är typ en spa-behandling. Och det blev då den senare boken som väldigt, väldigt löst. Det finns med i filmen sen. Eh, och i Las Vegas så Intervjuade han en, en hotellägare för att få inblick i lite så här kasinons säkerhetssystem och eh, ja, olika sätt att fuska på. Och det blev ju också en del av boken. Och sen till slut så det sista som Flemming behövde var information om hur Amerikas maffiaorganisationer funkade. Och då åkte han till Los Angeles för att intervjua eh, polisväsendet där. Uh, och vilket gör att det känns som att Främling gjorde ovanligt mycket research inför den här boken vilket gör att boken på något sätt känns ganska ja, verklighetsgrundad på något sätt och sen så skriver han då boken och så återvänder han som vanligt från Jamaica där han skriver alla sina böcker kommer tillbaka till London och har då med sitt nya manuskript um, 183 sidor långt och med titeln Diamonds are Forever inspirerat av... En slogan som han hade sett i tidningen Vogue. A diamond is forever. Så den tog han och eh, gjorde om lite. E Handlingen skiljer sig ju ganska markant från filmen. Alltså, boken finns ju lite så spretigt i filmen. Eh, men i boken så ska James Bond... Ja. Grunden är ju en sammanhang. Han ska undersöka en diamantsmugglingskedja från Sierra Leone till USA. För att man vill veta var diamantarna tar vägen och vem som känner på dem. Och Bon tas sig då den här identiteten. Peter Franks kliver in i kedjan och smugglar de här diamanterna över till USA. Och får då med sig Tiffany Case. Det börjar med att han åker till New York för att lämna diamanterna, Så åker han till Saratoga. Och där möter vi Wint och Kid. Som man i kan säga är radikalt annorlunda i boken. Och så snabbt vidare till Las Vegas. Och där möter vi för första gången huvudskurken. Serafimo Spang. Ledaren för den mäktiga Spangled Mob. Och sen uppgör sig med skurken i en väldigt märklig... Västen inspirerad spökstad som kallas för Specterville. Som inte finns på riktigt. Um, och sen till sist så tar Bond och Tiffany skeppet tillbaka till England. Eller skeppet. Uh, ett uh, ja, Atlantångare kanske är. Eller vad det heter. samma Queen Elizabeth heter den. Um, där de möter Winterkid för sista gången. Och sen i en liten epilog så stänger Bond ner den här smugglaren operationen um, Han åker till Freetown i Sierra Leone och dödar den andra skurkbroden Jack Spang. Och det är väl lite löst vad, hur boken är. Så, så ser man att det finns lite, lite små likheter. Så. Um, ja, jag vet inte. Det är inte sådär. Så finns inte, jag har gått igenom lite det kanske väsentligaste bakgrundsmässigt. Och jag vet inte riktigt sådär exakt. Vad jag själv tycker Den är en ganska svår bok Att liksom veta Vad man känner Vad man tycker um, Så jag börjar väl som vanligt att fråga Er, ja, er Vi kan börja med Emil vad, vad har du för tankar kring boken uh, Alltså jag är väl Inte någon någonstans jättestor fan av boken uh, alltså man får ta det lite För vad det är sen ja. Där, uh, hade en dille på diamanter Och det här är resultatet. Han vill få in Bond på något sätt i det. Jag tycker inte boken känns speciellt bonsk överhuvudtaget egentligen. Det handlar om diamantsmuggling. Det är rätt liksom. Ja, det handlar om diamantsmuggling och, och maffian. Ja, man får veta hur maffian smugglar diamanter och hur de tvättar pengar. Det, ja jag, jag tycker inte boken är speciellt intressant egentligen. Den är. Välskriven och sådär Men det är ingen bok jag, jag gillar jag tycker, jag tycker bara ämnet för boken Är alldeles för ointressant Det finns inte så mycket intressanta karaktärer eh, Inte så mycket man går igång på Överhuvudtaget i boken Ja, jag, jag, jag, jag kan lite hålla med om, om, om det Ja, nej annars kan det ju vara det Att man kanske går igång på Karaktärerna, miljöerna Men här finns det inte så mycket sånt Jag menar, det presenteras inte så mycket eh, Spännande miljöer Karaktärerna är ja tråkiga Det är en maffiaboss Bond han reser ju runt så väldigt mycket Så att det finns ingen miljö att liksom riktigt lära känna Det är det som är problemet? Nej Så ja, den, är, den får väl två av fem av mig då mm. Emanuel, jag vet inte, var hur länge sedan du läste boken? Eller? Ja, det var rätt länge sedan jag läste den Men um, jag lutar väl lite åt Emils åsikt Där jag också tycker boken har väldigt många starka scener men den som helhet är den aldrig särskilt spännande. Jag vet om, jag minns speciellt att det är just den här Trav, han är på Trav utanför ja. Las Vegas Gal i mitten. Galopp om vi ska vara. Ja, galopp, precis. Och det, det är många kapitel. Det höll på länge och det var väldigt ointressant och det tillför ingenting till handlingen heller min. Så det var där jag tappade intresset i boken och det återfår aldrig riktigt sin eh, Lite mer distinkta prägel Den har i början för att Jag tycker ändå att handlingen har väldigt mycket Den är lovande helt enkelt Det finns intressanta idéer Och jag tycker även att eh, Brödernas spärg är rätt är intressanta Men det är just det att det kommer aldrig riktigt vidare Utan vissa scener är väldigt bra och Där det verkligen känns att Fleming är Riktigt intresserad i det han skriver i och det lyser, Hans passion lyser igenom i texten men sen finns det också så många scener som bara håller på och håller på. Och som just inte tillför någonting. Ja, det är så konstigt för att det, det, boken har, det, det finns liksom ingen dramaturgisk utveckling i boken. Utan Bond åker dit och gör det. Bond åker dit och gör det. Bond dit och dit gör det. Alltså det är liksom det är mycket scener staplade på varandra. Ja, det finns absolut ingen rytm i hur scenerna går från hur de transpirerar mot varandra. Det, det, ja, det är det som är lite tråkigt. Men jag gillar ändå boken dels för slutscenerna ombord på fartyget. Som jag har, som jag har läst om nu innan podden faktiskt. Och eh, i början, första scenerna med Winter Kid. Det är också väldigt, väldigt bra och sådär. Ja, det känns även som att det är här Flemming börjar göra någonting med karaktären Bond också. För att här börjar man få känsla för Tiffany Case. så det känns ändå som att... Vi får uppleva honom mer som en fullskriven karaktär än vad han är i de tidigare böckerna. Ja, han är ju liksom ovanligt komplex i den här boken. Eller ovanligt, ja, komplex. men, precis. men det, det är någonting som har hänt med karaktären så där. Ja, det, det känns ju som att Fleming har tagit lite mer omtanke i just beskrivningen av Bond och hur han upplever och reagerar på händelserna som han bemöter. Det kan man ju fundera om det var att Flemming ovanligt intresserad i ämnet och där vill, därför ville sätta sig själv in i ämnet och i situationerna. För det gillade ni att göra som känt. Men ja, jag studerar den lite bättre i betydning, än Emil. Jag studerar den en, en trea av fem helt enkelt. Den är inte bland de bästa och inte en av de sämsta. Utan den ligger bekvämt placerad i mitten. Jag vill knyta an på ett kapitel som jag kommer ihåg. Ur en negativ syn. På ett negativt sätt. Och det är det här kapitlet när Bond flyger över till USA. Alltså generellt sett så har ju inte... Fleming har inte så där jättemånga resesaker där det egentligen inte händer någonting. Men i, det här och, men i just det här så händer det knappt någonting. Alltså flera sidor i det här när han åker över till USA. där är det bara beskrivningar av vad som händer med flygplanet. Där eh, Landningshjulen åker upp Det är vingar som testas Det är liksom Alltså Någon sida, det var typ en halv sida Som bara beskrev vad som hände i flygplanet Och jag bara, det här är så ointressant Det är ju lite som när flygplanen Lyfter i Thunderball-filmen Det visar stegar som fälls upp och lyckas, läl, Ja, lite så. Ja, han, han lyckas inte göra något intressant av det Utan det blir bara en, en lång Man, man kan ja, man, man kan ju ha det på något sätt För, en, för att få en Eh, få ett visst tempo ett, ett break i boken så att säga Men då måste man fylla dem med Något intressant men ja. Jag tycker ändå att det är där Flemmy brukar lyckas I sina beskrivningar om miljön Och speciellt de här mer exklusiva miljöerna Så den Ja, jag tycker det är ändå helt okej okay, För det är ändå Det är ju väldigt subjektivt från Bones perspektiv Hur han upplever just att flyga över till USA Och det sätter oss i känslan från 1955 Och det är väldigt tydligt beskrivet Vill jag minnas det är ju inte så subjektivt heller, det är ju väldigt objektivt för det beskrivs ju inte så mycket utifrån hur Bond upplever resan utan det beskrivs väldigt objektivt att det här gör planet nu. Ja men samtidigt så är det ju ändå just miljöbeskrivningen som gör att det är en, det är just vad du sa, ett break i själva historien innan det tar sin vid då han kommer till USA Och just vi behöver en sån där avslappning innan det, att det startar igång på riktigt. Och sådana scener tycker jag Fleming överlag i alla hans böcker lyckas med. Ja förstår om man jämför exempelvis med exakt samma grej som är i From Russia With Love när han flyger. Det är ju helt fantastiskt. Och här är det bara jättedåligt. Ja, jo i och för sig men den scenen aspirerar ju till lite annat. Då vi får se Bond precis innan uppdraget men då han själv är obekväm och tvärtsam inför uppdraget. Det är den ju inte här. Nej, det är den inte. Men visst, den har spärerat något annat, men det, det var lite det jag menar. Då måste man försöka göra det intressant på något ja. sätt. Och här tycker inte jag att han lyckas göra det intressant överhuvudtaget. Ja, Jag är ju från Marshall Love en mer välskriven bok än vad Diamond sa forever. Jag tycker att väl, alltså, det, finns, det finns många kapitel där det som Fleming i just den här boken fyller med sån, fyller med grejer som inte fyller någon funktion alls. Framförallt så är det liksom väldigt mycket långa eh, dialoger mellan framförallt Bond och hans olika liksom, ja, medhjälpare. Vad man ska kalla dem. Eh, och ibland så är det helt ointressant rent karaktärsmässigt. Om det inte är det, då är det helt oväsentligt storemässigt. Och det kan ju funka någon gång i en bok, men... Här fylls det lite väl mycket tycker jag med sånt. Uh, och det är väl lite också det där med den där flygscenen att det är, det är kanske lite för många kapitel som innehåller uh, sekvenser som inte betyder någonting för berättelsen. Nej man, man lär sig inte så mycket av det. Och det är intressant både för att Moonraker som kommer innan den här och Commercial Love som kommer efter. De har ju väldigt lite död tid i sig utan de båda är ju väldigt... Rappa i tempot och väldigt beskrivande Allting som sägs och allting som beskrivs Är ju viktigt för antingen karaktär Eller för historien Och det är det som är märkligt att Diamonds of Forever kommer här emellan Och är väldigt Väldigt avslappnad i sin stil. Ja det liksom rör sig Det är väldigt långsamt på vissa delar Ja. Precis, trots att Bond reser hela tiden Det är det som blir märkligt Men... Men då kan jag väl gå in lite på Kanske vad jag, jag håller med mycket av vad ni, vad ni har sagt. Däremot så kan jag faktiskt... I grunden så gillar jag storyn. Eh, alltså själva idén att Bond ska infiltrera en smugglarring. Eller vad man kallar det för. Eh, och liksom få möta den amerikanska maffiavärlden. Eh, vilket jag tycker att det, det är den aspekten som gör att den här boken känns ganska fräsch. För att det är ju en av få om inte kanske den enda, av Flemings som inte alls är inspirerade av Kalla kriget eller efterkrigstiden. Och det gör den här boken lite speciell, vilket om man läser böckerna i ordning och den här kommer som bok fyra så kanske den inte sticker ut på det sättet. Men nu när jag, vad är vi i avsnitt sju? Jag har i alla fall läst många fler böcker innan och alla är väldigt så där formande av den tiden, så är det här något annorlunda och det tyckte jag var ganska skönt på ett sätt um, mm. och uh, det, det, alltså, det finns många kapitel som jag gillar det gör det verkligen, jag tycker till exempel att hästkaplöpnings jag, jag tycker den är ganska kul, jag gillar att liksom, bonds, liksom vara i den världen, jag tycker det funkar ganska bra och klimaxet är bra på tåget och sådär Um, och just det vill prata också om att Bond är ganska komplex vilket jag hade, jag, jag hade inte tänkt på det förut när jag läste den, men nu blev jag ganska förvånad att han ändå liksom vi, han uttrycker ganska mycket känslor Det får vara mycket i hans tankar och just att han, han blir kär i nu och de har mot slutet av boken ett väldigt intressant samtal om sin, sin, bådas liksom syn på giftermål och Bond visar väldigt tydliga avsmak för giftemål, att jag, jag, Det är det som är intressant. Att han visar tydligen avsmak för giftermål. Att han kommer aldrig vilja gifta sig. Men ändå så framstår han som en så otroligt romantisk person. Alltså han är verkligen en romantiserad figur. Vi pratar väl om det lite i första, i avsnittet tror jag. Så då är liksom ja, lite intressant... Att Bond får lite mer karaktärisering i den här boken. Det är väldigt mycket dialog. Vi har eh, Felix Leiter som medhjälpare. Vi har Ernie Curio och ja, Tiffany Case får väl också ses som en medhjälpare. Det är väldigt mycket dialog mellan de här karaktärerna och Bond eh, på olika sätt. Som inte alltid fyller någon funktion alls. Det positiva dock är att eh, om man, jag tycker att det här är, om man räknar med både böckerna och filmerna, så är det här den bästa porträtteringen av Felix Leiter. Så här är precis så här ska han vara, tycker jag. Um, väldigt sympatisk. De är väldigt kamratliga med varandra. De pratar väldigt mycket om ja, dikten och datten och vad som helst. Vilket gör att det känns som att de faktiskt är kompisar på riktigt. Det håller jag med om till 100 här känns det verkligen här, här känns det verkligen som att man verkligen. Man tar till sig Felix på något sätt ja. Och man känner ju verkligen att de Ja som du säger, de är kompisar ja. Det som är lite intressant är väl kanske att Att mycket av det som är Som Bond har som humor I, i filmerna Det är mer Felix som har det i böckerna Och att Felix blir någon slags Lite, ja, lite lättare karaktär Som ska komplettera den en Lite mer cynisk rätt fram med Bond Ja verkligen ja, så är Det, och det kan, kan vara därför jag gillar den liksom hästkapplöpnings eh, delen i Saratoga, just för att Felix är där och gör den lite intressantare, den delen. Ja, så alltså är det jag saknar i Bond-filmerna hittills, så är det just relationen mellan Bond och Felix som aldrig har blivit väl framtagen på det viset, som det är redan i första boken Casino Real. För Bond och i bokerna är ju verkligen vänner, och de är ju verkligen med varandra De stöttar varandra, de har samma syn på världen Ofta och De kompletterar varandra på ett väldigt skönt sätt Som ibland kanske lite väl uppenbart Reflekterar Flemings syn på amerikaner Och CIA i stort <laughs> ja, <sorry>. Men, <laughs> Fast här är han ju Här är han ju inte längre CIA-ägent Och kommer inte vara det Nej, just, nej han är ju Pintertons advertatbyrå Ja exakt ja. Liv med som är den andra boken så blir han ju av med eh, en hand och ett ben. Alltså det som händer i License to Kill-filmen. Eh, vilket gör att han får sluta som seriägent. För att han... ja, De vill inte ha honom. Då blev han privatdetektiv. Yes, och så råkar. Det är också en, en liten släng av Flemings ovana. Att, eh, att när Bond då kommer till USA och ska undersöka den här diamantsmuggelsringen så råkar lighter har ett, ett fall då han ska upptäcka fusk på den här hästkapplöpningen. men ja, jag vet inte om jag ska behöva nämna skurkarna direkt. De, jag tycker inte att de är så spännande heller. De jag tror de har det, de namnen är ju roligare än karaktärerna i sig. Jack och Serafimo och Spang. Det är liksom vilket är en rolig ordvits också på maffiorganisationen som då heter Spangled Mob vilket då antingen kan tolkas mm. som spangled alltså den spangledda maffian men spangled betyder också på engelska typ glittrande mm. så det kan också mm. vara den glittrande maffian eh, ja smart Ja det men ju Fleming har lite sån här fuffens för sig och det är samma sak med med olika Traktärsnamn, Tiffany Case. Tiffany är ju en um, jubilerar uh, affär, eller jubilerar, vad heter det, franchise. Och Case är en ask, så att hon heter liksom... It's a Tiffany Case. Ja, ja exakt. Uh, en Cleef and Arpels case. Ja, <laughs> exakt. <opened>, uh, <laughs> skulle inte vara lika kul. <laughs> Vi borde även omnämna Winter kid uh, bara lite snabbt hur pass radikalt ändrade de är i boken jämfört med hur de är i filmen? Ja, För det är väldigt tydligt om man läser boken att här, här framställs de inte som ja, humoristiska karaktärer. Nej. Utan här är de ju mer här är de mördare verkligen. Ja, och de... deras relation är inte lika tydlig heller. Än fast den på det viset just i subtila viset gör att det är lite mer obeholt än vad det är i filmen. Ja, så de, de är, det nämns ju att de är homosexuella på något sätt, mm. eh, men de är ju alltså, riktiga gangstrar, obehagliga liksom, människor, så de går ju i stort sett hela boken runt med, vad säger man? Eh... Råna luver typ. Rona luver, tack. det var jag Ja, var det, det Jag trodde inte det. Ja, det var exakt. Ja. Så de, de får ju mycket så obehagligare eh, känslor av dem i, i boken det är ju ja, Allt som är seriöst i boken har den ju liksom tagit bort eller gjort om i filmen. Yeah. Men jag kan, nu har vi pratat bok mycket. Nu ska jag försöka bara snabbt sammanfatta vad jag faktiskt mm. tycker. För den är väldigt svårbedömd eftersom det finns delar som jag tycker är väldigt roliga underhållande och sen mycket så här övergripande grejer som inte alls funkar. Jag tycker faktiskt att den hade jag, hade jag någon sagt det med innan vi började podden så hade jag inte trott att det var möjligt. Men jag tycker att den här boken är bättre än både John Oliver Twice och Goldfinger. Som, som tidigare är de böcker i podden som har fått lägst betyg av mig. Så den här får i alla fall en stark trea. För att det finns så många delar som ändå är underhållande. Så. Jag, har alltid, jag har alltid bara fått slänga in, nu har inte jag läst boken men jag har alltid... Det här är en av de böckerna, när förutom You Only Twice, när ni beskrev den i det avsnittet, så har det här varit en av de böckerna jag har varit mest sugen på att läsa faktiskt. Just för att man blir liksom namnet Serafimo Spang man vill ju bara läsa om den mannen. <laughs> ja. Jag blir liksom, jag vet inte, jag, jag går igång på härliga namn Ja men det är ju så Sen kanske vi blir lite besviken när han dyker upp i cowboy <laughs> <Okay>. <laughs> men, <laughs> men sen är det också sen blir man ju mer intresserad av böckerna som inte liknar filmerna också För där finns det något nytt Ja, ja. ja det var bara det jag ville flika in Ja, då flikar vi ut <laughs> Flika på Då flikar vi ut ja. Så tar vi filmen då Vi vänder blad Vi vänder blad Vi yeah. byter flik Ja, Behöver vi säga någonting om Gunburn? Vi, vi skiter i filmen Då var podden slut, tack för idag ja. Ha det bra, hej, ja, hej. Jag vet inte Var ska man börja? I början av filmen kanske? Ja, ja, vi... Nej, men vi, vi hoppar väl direkt till pre-tabern Ja, ja. Och Det är just det där att den, öpp... den öppnar ju i Japan Filmen Vilket är, det är liksom ju första gången som, vi, som, som jag tycker är tecken på Att okay, de skiter i Secret Service Helt och hållet ja, ja. Vi började junglet och vi slutade i Japan ja, De bara antog att ingen hade sett Under of Magids Eller inte brydde sig framförallt Och Nej. bara körde på precis som vanligt Ja. Som Conry sa att ingen hade gjort också mm. Ja precis <laughs> ja, I Pretty tightly, Det märks ju att de bara Ingen var riktigt sugen på att göra den här filmen Det var liksom Nej. Det var, det var, Fan dubbningen är värdelös Alltså det är ju ingen dubbning Han rör ju inte på munnen och så lägger de in en killen som han drar där i första i Cairo i, Nej han som säger <risas> Cairo. Det är jag helt ut och cyklar. Ja, exakt. Han rör ju inte på munnen. Han har munnen öppen men man måste ju stänga den ibland när man pratar. Det är lite så det fungerar. <schauen> eh, så att det, det, nej, det är bara Han kan vara buktalare, det vet inget inte. Ja det vet man inte, det är faktiskt sant Men det vore en väldigt lång shot kan jag ha, alltså. Men alltså det känns ju så billigt redan från början ja, Det hade aldrig, ja. aldrig varit så här billigt tidigare. Inte ens Dr. No Som ändå var en lågbudgetfilm för sin tid Var så uppenbart billig det... ja, De försökte göra den seriös I alla fall ja, men precis, precis. Nej det är dåligt bara Väldigt eh, rörig Men först är de i Japan Sen åker de till Kairos, sen är de på en strand Och sen är de hos Bluffelds Lya, vad nu en ja. det är för något slags ställe I en jävla Batman-grotta eller någon helg Ja, lätt, exakt, en ja, det... ja, exakt, så det är fyra, fyra Väldigt olika platser på en och en halv minut Men det, det är ju så att de ska försöka visa Att Bond är på hembegär Och då tycker de in det i 13 ja, men... sekunder Och tror att vi ska köpa det Det, blir lite... det kunde ja. inte gjort sämre Nej, det kunde det också inte gjort Jag tror vi alla är eniga över att det här är den sämsta pretitlen hittills Ja, jag skulle nog ja, ja, jag kan inte ens komma på en som skulle vara sämre i hela Bond-serien Oj, ja, jag vet... alltså jag vet, jag vet inte vad det är, men alltså ändå på något vis så tycker jag att den är okej trots dess uppenbara tekniska brister och trots att till och med Sean Connery dubbad i sin egen My Name is Bond, games Bond. Så gillar jag ändå scenen, kanske på grund av att den är mest dramatiskt korrekt jämfört med resten av filmen. Sätt man bara på ett sekvensen som så, då är den ju värdelös. Ja, men jämfört med resten av filmen så är den ju ändå Ändå okej okay. Den, den flyttar ändå in med de tidigare Bondfilmerna tycker jag Och därför kan nej, jag inte jag riktigt nu... ogilla den helt och hållet Det som att det bästa kommer i början nej, nej, nej, nej, nej, nej nej Men det bästa, nej, nej jag, alltså, jag tycker nej. nog att Jag kan nog tycka att det bästa Det bästa ofta kommer i början i Bondfilmerna Men inte här. det här är inte bra Det här är inte bra nej, Det är en låg är bästa liksom... nivå, det är ju verkligen Men jag ja, tycker men ändå det bästa är än som det missvisande bästa som missvisande Men hela den här grejen med Alltså, jag de ska, Blowfield ska få en lookalike. Alltså någon som ska göra någon sorts plastikkirurgi. Och de, ja. då ligger han i någon sorts lervälling och Potatismos typ. Ja, ja precis. Var... Det var potatismos på inspelningen. Ja. ja, det var det. Visst var det det? Vad har det med grejen ja. att göra? Och varför har han en pistol i gyttebadet? Och tydligen så... Och tydligen så drunknar man om blir för djupt i badkaret. Man kan ja, inte gå upp inte därifrån. Man kan inte ta sig upp därifrån. Nej, men det är, nej. Det är så pajigt. Nej, nu, blir det för, nu blir det för djupt. Nu måste jag ligga kvar här och drunkna. Och dö. Ja. ja. Nej, men det var som du sa, Emil. Alltså, när man tittar på filmen så man får så många frågor och inga svar. Ja. Oh. Ungefär så. Det är så det går till. Det, det, det är inte bra alltså. Nej, jag blir, jag blir lite... jag blir, blir väldigt... Vad ska man säga? Hela, ja, den är... Nej. Den är inte bra. Det man känner direkt här det är ju att Con Sean Connerys rollupprestation som Bond är definitivt inte den vi, är känner, alltså den vi känner till sen tidigare. Det finns ingenting redan från första scenen som jag tycker man känner igen Sean Connery på 60-talet. Men som jag precis nämnde, det är när han, när han presenterar sig själv och går ner för trappen där till hon kvinnan på stranden. Han är ju dubbad. Han låter ju inte som sig själv när han presenterar sig. Och det är så många märkliga saker i hela filmen som Konry är helt off. bara ja. Det känns som att han bara kom in och hade lite kul. Ja. Ja, så jag knappt det. Jag hävdar ju att det här är ju Konrys absolut sämsta insats i Bond-serien. Ja, jag håller faktiskt inte med. Jag håller absolut med. Alltså man, man blir ju faktiskt lite besviken på honom för det är så uppenbart ja. att, att han, han är bara där för att Casha in. Liksom. Ja, ja, casha han, in. Han, han bryr sig inte överhuvudtaget. I you Only Live Twice, som ändå är den filmen som där folk ofta säger att han är sämst, där tycker jag ändå att han. Man ser att han försöker liksom. jag, jag tycker ju tvärtom alltså Jag tycker han, i Only Twice så är han ju I Only Twice så är han uppenbart Helt uttråkad Här, han bryr sig inte man har lite kul och det skiner igenom tycker jag Han har roliga line deliveries yeah. så Det är lite en liten klackspark ja. ja, men det funkar ju alltid Det är Conrad, Men det känns som att jag tar hellre en Vad ska man säga, vad sa du nu att han var Han är uttråkad i yon I Only men ändå, ändå bryr sig. Här bryr han sig inte och har lite kul. Jag tycker det är bättre att han bryr sig och, och är lite uttråkad. faktiskt. Ja, fast bryr man sig om man är uttråkad, jag vet inte. En grej som jag tänkte på så där verkligen märks att han inte bryr sig. Det är ju att han... han, han... Lägger ju inte eh, någon, någon som helst. Han anstränger sig inte överhuvudtaget för att dölja sin skotska överhuvudtaget. Det, ja. det, det, det, det är någon senare verkligen när han ska säga sin bror, bara: <laughs> och bara Va, vad, vad håller du på med? Jack Barsha! Ja, han, han bryr sig inte överhuvudtaget. Han, han är bara där och. Ja, han Jag... har kul, det märks, men. Samtidigt Så kul ska man inte få ha Aj. Han ser också så markant mycket äldre ut ja, ja, ja, det är Han har ju blivit tjockare Han har ju gått upp i vikt som han är fan grov hår, typ. ja. Han verkar inte bry sig om någonting egentligen Men Nej. vad säger vi Emil, vi är tre mot en Då har Rickard alltså Objektivt sett fel Ja, stämmer. Ja. Jag kan inte ta på mig den <laughs> <laughs> men, Man fattar ju vad du menar Men jag tycker att det, jag tycker ja. det är fel ingång Nej, Det är ju Kondricks två sämsta insatser I alla fall ja. det är Eh, skit, nu. skitsamma, nu lämnar vi på det ja. titeln ja, och så går vi över till förtexterna, main titles och ja. Eh, låten ja, mycket bra, jag tycker vi tar och lyssnar på den Wow. Living in the night I have no fear that <fört> <fört> <fört> <fört> forever Forever! Mm. Ja, alltså... ja det är Bra titelsekgräns, bra låt Men låten är bättre än titelsekgränsen? Jag tycker det var de. ja, jag, jag håller med Otto <laughs> <fört> Ja, jag, jag håller också med Otto här Det, det är vi Honolulu källan. jag är alltid emot är lite emot alla andra än just med musiken verkar det så Alltså det, ja, ja, ja, jag jag ja, tycker ja, jo, låten är där Den gör ingenting för mig I alla fall låtarna, där brukar vi aldrig hålla med varandra Men själva ja. övergripande, övergripande musiksnacket Då brukar vi, och de flesta hålla med Det är så konstigt varandra, är faktiskt Fast grejen är att, alltså jag håller med dig Rickard, Låten är sådär, det är bara att jag tycker också att Att förtexten också är väldigt mycket sådär Aha, Jag tycker ja. bägge två är väldigt mediokra Jag tycker det är Charlie Bassys bästa bästa bondlåt, Men då vet ni att jag tycker om Goldfinger så då kanske inte det kommer så nu överraskning. Ja, nej, jag tänkte precis säga att det var hennes att det är hennes sämsta ja, låt. Ja, det var exakt det vi också oj. ville säga. Okej. Okay. Aha, oj då. Ja, då är det Manuel och jag. Fast jag håller, håller den inte som bäst för jag tycker Goldfinger är den bästa låten. Vad får, vad får du föredra Moonraker över den här låten? Ja, det är ju ett sömnpiller utan dess sliker faktiskt. Ja, ja, Moonraker tycker jag <laughs> Moonraker tycker jag definitivt är bättre än den här. Den är inte heller bra, men det här är nog, ja. det, är, det är lite som i Thunderball Det är en, det är en av de sämsta Av de vettiga vanlåtarna Om du förstår Den är inte alls mm. alltså, Jag gillar ju, ju Diamant jag, jag kommer ju gå in på den lite mer sen i musikavsnittet Men jag tycker den är Den är absolut en av de bästa låtarna I serien jag tycker... Det är min bestämda åsikt Både text, texten är ju en av de bästa också Tycker jag jag tycker den är så, inte, inte så här, den har ingen dramatisk tyngd eller så, men ingen Bondfilm ska enligt mig ha så här dramatisk tyngd. Man går inte att titta på Bond för att det ska vara liksom årets dramafilm. Det är en väldigt suggestiv låt helt enkelt. Ja, jag tycker det är suggestiva ordet jag tänkte på. Mm. jag tänkte precis säga samma sak faktiskt. Den är suggestiv, men jag tycker den är mer rolig än bra. Ja, men det är lite så där glimten i ögat. Eh, som sagt, jag tycker texten är mer rolig än bra. Eh, och sen låt, jag vet inte, jag, jag tycker Moonraker är här fint på ett annat sätt som den här inte är här jag tycker inte melodin är så intressant Jag går inte igång på det Nej, Jag vet inte det är, det är ingen dålig låt Det är som är en, en av de sämre bra låterna ja. Och, ja. Jag, jag behöver inte tillägga någonting Det är exakt det Det finns ingen melodi i den som jag går igång på Och har en sång Inte en melodi jag gillar Då är ju låten inte bra Det är det viktigaste ja, det, det som jag går igång på i låten är Dels intrott och också staccato-blåset som kommer i låten ibland för att bryta av lite. Jag tycker det är riktigt, riktigt nice. Och det kommer ni höra sen, det hörde ni säkert i låten nu också. Ja. Nu tycker jag att vi slutar snacka om låten och lägger mer fokus på förtexterna. Mm. Ja. Som jag tycker mest bara är lite tråkiga och oinspirerade. Ja, verkligen. Det håller jag med om. Ja, verkligen. Speciellt efter det nu höjda sekvensen i Undermäddes circuit service var en trist återgång och det sätter också lite exempel på hur Maurice Binder kommer utvecklas under de kommande 15-20 åren i sina förtexter Det var ju här han började bli riktigt. Det var ju, det sa jag i, sa jag det redan doktor no? Ja det kanske jag gjorde. Eh, hur som haver det, det, Ja här, här började han bli lite så här, gå på rutin och. Mm. lite mycket nakna dansade damer och sånt, det, det är liksom inte så jäkla kul. Ja det är fortfarande en av dem som jag tycker funkar, alltså det är jag tycker den är, den är ganska snygg den är fortfarande ganska stilren uh, alltså enk, enkelt motiv liksom så att jag, jag tycker ändå att den är jag tycker ändå att den är ganska snygg och en, fortfarande en av hans bättre det är liksom, det är F det är liksom lite senare som det börjar gå riktigt ut för, och för Binder. Men här... Ja, det var det ju, definitivt. Det, det håller jag med om också i och för sig. Men, men ja. den är självklart väldigt, väldigt bondig. Det är den, definitivt. Ja. men Jag tycker att han, det fanns potential till att göra någonting bättre. Han har ändå ja. ett hyfsat bra tema. Det är liksom diamanter. Man kan göra snygga, vackra förtext Men han når inte riktigt ut med det. Nej, det är alltså det. han hade ju verkligen kunnat ja. göra något. I samma briljans som Secret Service Men det gör den ju inte Ja, ja. Vi släpper main title ja, ja vi släpper den Så går vi vidare mm. eh, Och då hamnar vi i eh, I vetre Hos Mr. Winter och Mr. Kid va? Sir, Nej Sir Donald Eller är, det, först, va? är det Sir Donald först Ja det är det ja. De crosscuttar lite mellan Det de som zoomar serien. ut från titelsekvänsen till The Archbrash Archbrasha ja, just, ja. just det, just det, ja. det just det. Just liksom de här m tycker Tycker jag är ganska bra faktiskt. Ja, ja. ja det tycker jag också. Där är Kornel ändå lite inspirerad, men sen, ja, jag vet inte, det kanske var det sista de tog och han var nöjd att få dra därifrån eller något. Jag vet inte. Jag tycker m scenerna är bra, men det enda jag tänker på det är att fan. De borde ha lagt på lite smink på Bernard alltså. Han är extremt blek alltså. Han är, är, är ingen man, vad förväntar du dig? Ja, men, ja. <laughs> de andra har i alla fall någon form av hu alltså hudton. Ja. Han, är, han, är ju, ja. han är ju nästan genomskinlig i den här filmen. Han är väl bakis eller något? För jag, jag kommer att tänka på det lite senare i filmen när hon äldre tanten dör i Amstram. Att de är exakt lika bleka. <laughs> och då är ju tanten ja. död och han lever. Ja. Han, har väl, han har väl problem med levern i filmen också va? Det är ju kanske... De ska spela på att han är sjuk som fan eller något, jag vet inte. så Ja, Nej, ja, hela, ja. hela sminkbudgeten gick väl till Kongressgård. Ja. Så de skedde väl lite. <laughs> <väl> <laughs> ja. Jag gillar verkligen den här scenen. Det är, det är lite konstigt där i Sir Donalds prat om diamantindustrin. Att det är så uppenbart då att de har, hade för mycket foto än vad de hade av vad Sir Donald pratade om. För de använde ju samma repliker två gånger. Ja, exakt. Jag har inte exakt nedskrivet vad han säger två gånger. men det är, det är bara märkligt Precis som resten av filmen det är, det är märkligt Ja. Och man märker ju liksom Det har gått tio minuter av filmen Och vi har först fått den där jättehorribla Dubbningen i Pre-Titan Och sen så kommer det här som också bara är Jättekonstigt Jag tycker själva replikerna är rätt roliga för, för jag tycker att det här är typ Den bästa delen av filmen Just det här liksom ja. Man visar vad som händer I, i gruvan och med det där och just den grejen att liksom... Hur deras säkerhetstänkande... Eh, eller att det är så himla rigoröst och noggrant. Och sen får man bara, bara se hur de bara plockar diamanter och säljer. Alltså, jag tycker det är ja. ganska roligt så här. Det känns lite modernt ändå. Ja, men just det. Att de vis... Jag gillar själva sättet. Jag gillar sättet de bevisar. Eller sättet de visar det på i filmen. Ja, de berättade. Det gillar jag verkligen. ja. ja. Men det är, det är så, inte... så jäkla bra. Ja, men det är... Jo, men... ja, jo, det är bra. Eller liksom... Nej, det är, inte... Nej men det är ju inte dåligt, det finns ju ingenting att säga att det är dåligt Ja visst om man säger den två gånger den där linen Det har jag tänkt på Men det är ju det en bra setup för. Jag Själva upplägget är bra men utförandet Är ju inte lika bra Men det är precis som hela filmen Nej men jag menar att det är, liksom, ja. det är, det är bra För att få igång storyn liksom. Definitivt ja. Men Jag gillar också, det här är ju en av filmens starkare Starkare delar ja, Tyvärr är den ju mm. väldigt kort <laughs> Ja, väldigt kort men sen är det väl Mr. Winter och Mr. Kid Yes som vi får... Dr. Tynan Ja vi kan väl avhandla dem på en gång egentligen De här oh. speciella filurerna oh. mm. Ja de är väldigt speciella oh. Är det, är det, är det filmhistoriens Fulaste frisyr <laughs> Bådas alltså, <laughs> Mr. Mr. Kid Kid det va Eller är det Mr. Wint Kid han, Mr. Kid, han som har, har frisyren <laughs> Han som har fulast Ja det är off ja, är... Jag vet inte fan vad det ser ut som Nej, det är nog ingen som Nej, vet Lite likt, om man, tog bort, om man tog bort Jag vet inte hur många av er som har sett Mumintrollet, Men tog man, bort, tog man bort Ansiktet på honom och bara hade frisyren Och målade den lila Så skulle den vara lik morran i Mumin-trollet ja. Det är lite så Gå in och googla så ser ni att jag har det. Alla vet hur morran ser ut, alla som har haft en barndom Ja, exakt, jag hade inte det, Kolla Bond direkt <laughs> det. Att, eh... det jag slog ganska direkt Är ju att eh, Wint är ju, han är ju ganska rolig eller jag, sett, alltså jag tycker att allt han säger är typ kul För att det är så Han, han säger allting på ett ganska roligt sätt Lite vrickat sådär eh, Och han som spelar Kid är ju bara superdålig <laughs> <laughs> <laughs> men det är tydlig, Han är så tydligt Han är ingen skådis Han är en typ fusion bassist eh, Ja exakt Han spelade väl någon lås instrument Han är inte. Ja, inte basist Ja han var basist men det kanske var Ja, det var det. Ja, jag, det. kanske var jag som får efter något homoerotiskt eller något. Och det var kul, det Bruce Glover som spelar, eh, Wint. Som spelar Mr. Wint Han sa det att eh, han, kändes, han visste inte om man skulle känna sig hedrad eller om man skulle känna sig lite kränkt att utav 250 strådar kunde välja mellan så valde de honom som den mer böjda av de två. <laughs> Och han sa det att Guy Hamilton sa det till honom när han skulle börja spela i filmen att Titta på Putter Smith som spelar Kid. Så så här, Titta på honom och tänk, du vill ha sex med honom. You will sex him, sa Guy Hamilton. Och han stod och tittade på honom och nu no, I don't want to sex this guy. Just använde ordet sex this guy. Han sa att jag vill äga den här killen. Jag vill ha honom som min... Toyboy liksom. Och på det viset spela den rollen. Att han tittar på dem bara som att han, han bara bedårar ja. sin lilla leksak. Och det, och tänker man på det när man ser filmen så är det tydligt. Ja, ja, ja. Så är det är väldigt tydligt. För han styr ju Kid hela tiden. Han är ju den drivande kraften och Kiddan bara går runt där och verkar tycka det är lite halvkul att ha en, en uppvaktare. Ja, det är så konstig karaktär. Ja, vi snackade ju om, li, lite om BDSM i förra podden och man, man kan ju lite, liksom tänka sig kanske lite hur det här med... Eh, Makt, maktrelationerna där <laughs> Mellan Winter, och Mr. Kid Ja, En ja. tanke som gick om huvudet det är så här, ja, Eftersom de är homosexuella Så måste de också vara jättekonstiga alltså Det är någon sån här märklig ja, jag vet De måste liksom hålla varandra i handen Och de måste titta på varandra lite märkligt Det är så förlegat på något vis <laughs> ja, ja, Det är jätteroligt också Definitivt. Att um, som Connery trodde Precis i början av inspelningen Så trodde han att Bruce Glover var bög på riktigt Vilket är att Bruce Glover Och då, då, då skulle Bruce Glover liksom Skoja med Connery Och fortsatte Och liksom spä på det där under hela inspelningen Och gjorde massa pranks och liksom, Som anspelade spelade att han skulle vara bög uh, Jag kan bara tänka med Connerys tvärtsamma blickar Ja, obekvämt Och, Exakt. och sen, sen precis när inspelningen var slut Då var det så här. Nej, nej, son, jag är inte bög Var, Varför tror du det? Så kommer har helt ställd Och har blivit lurad i flera månader Ja, oh, shit, det kändes som att Conry skulle kunna slaga till han efter ja. det Conry är ju som han är, ja. Ja. ja Sen dör de, Dr. Tynan och han som åker helikopter Dr. Tynan sändas. Written by the bug! Ja, det är så bra! Det är så mycket roliga lines. Fantastiga repliker, alltså. Men det här är faktiskt en av de filmerna som har bästa repliker sen Thunderball tycker jag. Jag tycker de har varit riktigt fliga one-liners faktiskt, de flesta. Den, det är ju, det är ju det är Tom Mankiewicz som själv har liksom pepprat den här filmen full med rolig dialog. Eller det är one-liners, är ju. Ja, jag det, Jag, ja. Ja, men jag det kan jag säga att det, det är... ju fast lite sämre. Ja, och det är lite... Den anledning som gör att ändå tycker att filmen är lite rolig för att det är så mycket ja. kul dialog och så här skruvade ja. dialog. Ja, exakt. exakt Så många konstiga deliveries av konstiga dialoger ja. så att det blir ju lite, det blir lite kul ja. att titta på ändå. Det är inte så att det är den svåraste filmen att glida igenom liksom. Om man inte spyr, det vill säga. Ja, exakt. exakt. Det kommer tyvärr komma... Till, ja, den håller ett tag på något sätt. Skitsamma. Ja. Ja. Vart är vi på väg, Emil? Ska vi dra till vi drar till Amsterdam tycker jag. Ja, det, tycker jag. Då vill jag nu måste, det här är andra gången i filmen som de hamrar in att Secret Service har aldrig hänt. Antingen är det det eller så eh, är Penny en av som ett smaklösa personer för att när, när Bond ska åka med, på färjan så frågar man, sista en Penny är, ska jag ta med, ta med mig någonting från Amsterdam? Diamond in a ring Eh, säger man det till en person Vars fru precis har dött <laughs> Ja Nej det är märkligt alltså Conor verkar inte bry sig, för sig Nej så, att han... så att det är också sådär Det kanske man de inte tänkte på Men det är ja. jag, När man har sett Psycho Service precis så. Det låter lite dåligt Ja Men skit samma. Men ja. Amsterdam Ja men Amsterdam Det är ju det, är ju det här och Det som var innan med Med Sir Som är Ja filmens bästa Bästa del Det håller jag helt med Sen blir det bara sämre Ja här är det ändå, alltså det, det, som, är, det som är fram tills, alltså, att de lämnar Amsterdam, Det här man ändå, den är ändå helt okej. Okay, liksom. De hade man kunnat köpt din annan film. Det hade inte dukat ut på dåligt. Nej, det är sätt. det jag tycker. Så länge de håller sig i Europa eller Afrika så tycker jag filmen ändå, den, den är på något sätt bra. Mm. Alltså den, den, den jag håller med jag... underhållen ja. på något sätt. Ja, det gör den verkligen. Jag håller, jag håller jag har ju, jag har ju alltid. Är alltid mer länge och jag vet att några håller med mig att Jag alltid sagt att när Bond åker till USA så blir det ofta bajs liksom. Det blir inte bra alls Nej. Jag tycker det blir, det blir, han lyckas, jag kan inte komma på någon specifik scen eller film Där USA verkligen, verkligen har fungerat i Bond Nej men alltså, dels så känns det ju som att USA är inte är tillräckligt exotiskt för Bond Alltså Bond på något sätt måste åka till någonstans som från ett västerländskt perspektiv är någonting nytt och spännande. Jag menar man kan ju tänka sig liksom att när man sitter i en biosalong på 60- eller 70-talet. Och sen så får man se Bond på Bahamas Så det måste vara skithäftigt. För att... Och sen jämför man då med USA. Och sen så sitter man där i bilen och dricker Coca-Cola och, och så vidare. Man är, man är redan fullproppad med amerikansk kultur. Så därför så blir ju inte det så intressant. Och sen så är det väl också lite med det att. De har valt, tycker jag, lite tråkiga Locations på ja, i, När de har varit i USA Men det, det finns ju så otroligt mycket liksom. ja. det är, Om man ska dra Det finns ju så jättemycket natur Så jättemycket häftiga ställen ja. Det är ungefär som att man skulle dra en parallell Till Australien och sen skulle de Bara spela in i Sydney, i Sydney. Ja, exakt. Och det, det, det finns ju hur mycket som helst I Australien sen väljer de bara Typ Sydney ja, Typ dyka i barriärervet eller någonting sånt liksom ja. Istället, det vore ju coolt. Liksom. Ja, exakt. Men det blir ju lite samma problem med USA. Ja, så är det. Men nu är vi fortfarande ja, i Amsterdam. Är... Ja, exakt. Eh, och där har vi ju ändå en bra strax på en sekvens i hissen. Ja, jag tänkte precis så här. Den måste man ju verkligen lyfta fram, för den är ju verkligen bra. Ja, den är svimbra. bra. Eh, Fighton ja. med Peter Franks. Ja. Jag tycker den bara är okej. Okay. Jag har aldrig sett storheten. Det är intressant att visst är hissen rör sig och det är ett litet Utrymme, jag tycker aldrig fighten har varit särskilt bra koreograferad Eller klippt, eller filmad Utan det känns väldigt Nej det håller jag inte med om Väldigt splittrat Jag har aldrig, aldrig funnit storheten i scenen För den känns inte brutal på något vis heller Utan den känns väldigt artificiell Jag har alltid hållit den här fighten som en av de bästa i serien faktiskt Just för att den är på en så liten yta Musiken kommer in ganska oväntat Liksom inte direkt det du är ganska tyst. Man hör fightens ljud först, och sen kommer musiken. Och sen eh, Så försörjs den ju helt av en replik som kommer sen. Men... Det har gjort så väldigt märkligt. För varför låtsas han vara en eh, nederländing när han går in i hissen? Vad tillförde det att han, inte, att han pratar som man gör när, om man ändå ska döda Peter Franks i hissen? Det är ju bara roligt. Det måste tramsas för tramsandes skull. Ja, men men det är ju ganska roligt. Men det är ju konstigt för att jag, vet, jag har alltid fått för mig att han pratar tyska. Jag, det, det, det. Ja det är tyska, nederländska Det är ungefär samma sort Oj nu är det inte ut på djupt vatten så. <laughs> Nej men alltså det, eftersom jag har läst tyska Och har tysk påbrå så är det ju inte det, det är ju ingenting i språket Som han använder som skvallar om Att det skulle vara holländska eller nederländska försöker vi bara låta som något ja, annat. folk De tänkte väl att engelsmän inte vet skillnaden på <laughs> Ja exakt Ja nej men det, det är ju märkligt Bara Who is your floor? <laughs> Ja men vad fan liksom? Det ja. Tycker, ja. det är tramsans för tramsans sätt skulle ja. sämmer. jag tycker det är kul. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Men det är ju ja, det är också lite roliga repliker med Tiffany Case när de ses första Nej, gången. Nej, det är verkligen. Det? Ja, men, ja när de ses ja, ja då är det kul. That's a nice little nothing you're almost wearing. Alltså det är ja, ju guldreplik. Det är ju fantastiskt. Ja, ja, den repliken är så grymt levererad Den bästa är ju ändå Providing the colors and cuffs match Ja, det är också väldigt, väldigt roligt Nej, ja, jag tycker nog that, That's a quite nice little nothing in almost wearing. Den känns som den skulle kunna vara tagen ur Thunderbolt Det är så välskrivet Bara urplockad, ja, ja och när, han, och när han säger Uff, vad heter det? Eh, det? När hon säger I'll get dressed, oh please don't Not on Mike, <laughs> Den är också rätt skön det är, är det, som... det är ju massor i... ja, Det är bara proppfullt liksom Ja, det är nog en av mina favoritscener faktiskt. Bara på grund av dialogen. Ja. Mm. Sen kommer ju den sämsta repliken i filmen. you just killed James Bond! Ja, oh, vad dåligt det är. <laughs> Lite. Ja, det är tydligt att hon inte gjorde någon addition i alla fall innan hon fick rollen. Nej, exakt. Det märks faktiskt. Här vill jag ändå bara lyfta fram en grej som jag skulle vilja ha. För jag, eh, jag vill ju... Hade man gjort, jag, eh, ett sätt att göra den här filmen bättre det hade ju varit att faktiskt göra Tiffany Case i en Ja men tuff, jag vet inte Diamant gangsterbrud Och ett så att man verkligen hade kunnat etablera henne på var, Det hade ju varit att det var hon som hade dödat Beach Franks Just det Jag hade man ja. etablerat det ganska, ja, på en gång det är så jag, så där, jag, jag, jag tycker att hon funkar I början På något sätt för att hon är lite så här. Vad ska man säga Dissig ja, Det, det ja. funkar ja, det, Exakt, det funkar ju den scenen när hon träffar ja. Bond Första gången när hon hon gått in där eh, Vid fighten och gått in och jag inte skjutit eller vad som helst ja. så hade du då hade det ju verkligen etablerat henne att jädra det här är en tuff tuff brud ja. tuff brud i liksom packning som Lil' Babs. Ja. <laughs> ja. Det hade varit så hade det funkat. <laughs> ja ja. Lil' Babs is Tiffany Keys <laughs> Ja exakt. Sean Connery is Claes Göran <laughs> Det är sällan en karaktär faller så hårt som Tiffany Case faktiskt gör under den här filmen. Ja, Knappt ja, alltså, som man tror det är ja, samma person i början och ja. till slutet. Det är det som är så konstigt. Det är som att, det, jag tror att det var James Bond Radio som snackade om det. Att det känns som att så fort när Plenty O'Toole introduceras i filmen då, då är det som att eh, Tiffany Case byter liksom karaktär. Och så dör Plenty O'Toole och då, då fortsätter Tiffany Case och vara den bimbon som Plentutu introduceras om. Alltså, det, är, det, är något, mm. det är något konstigt i att hon byter karaktärsdrag helt plötsligt. Mm. Mm. Mm. Mm. Ja, hon blir bara sämre och sämre med filmen. Ja, alla i filmen blir egentligen sämre. Conry tycker jag blir sämre. Jag tycker många blir sämre alltså, ja, men, filmen blir sämre. Alltså, ja, ja, så är det. Allt blir sämre. Mm. Ja. Känner vi oss färdiga med Amsterdam? Eller har vi något mer? Nej, jag är klar. Då tycker jag att vi åker över till USA då. Eh, och vi kan väl ta det på en gång Vad vi tycker om han som spelar Felix För han introduceras ju där direkt när de, när de landar oh. det, är inte så, det är inte så mycket mer än okej okay, Nej, det är väl godkänt eh, Norman Burton Det är ju godkänt för mig i alla fall Men inte mer ja, men Jag kan inte se med honom som James Bonds vän Han ser inte ut som en CIA-agent heller Utan han ser bara ut Nej. som en Lite halvpösig <laughs> jag, Polischef Typ om ens ja, det ja, exakt, ja, ju... exakt. Connery ser inte ut som en agent i den här filmen Då behöver inte Felix Light göra det heller De kan sitta stå där plufsiga bredvid varandra och se mys ut Ja <laughs> Nej men Norman eh, Burton jag tycker ändå att han Visst om man kollar bort lite det fysiska jag tycker jag ändå att det finns någonting där som hade kunnat bli något bra Men att Felix Roll i den här filmen är skriven för dålig Ja, ja det är väldigt otärtsamt Han gör ju ingenting Nej eh, men det hade i alla fall kunnat funnits där. Jag tycker det är inte bara hans fel att Felix i den här filmen inte blir så han hade inte, ja. Så på sätt och vis så vill jag ändå försvara honom. Jo, nej, det är absolut inte hans fel. Han är ju liksom, ja... Det är bara lite tråkig som han är skriven. Jag ska säga det. Ja, det, alltså det, det är lite mycket, mycket i de här. Nu kommer vi ju till en av de första dåliga filmerna. Riktigt dåliga filmerna i serien. Och det är, mycket så, det är svårt att liksom tänka bort vissa grejer som egentligen kanske inte är riktigt så dåliga. Som man egentligen, som man tycker är dåliga nu Bara för att det är med i den här dåliga filmen Så det kan ju vara lite klurigt Som det kommer i Moonringer ja. sen också Femina. Men om vi ska ta För om vi ska ta den scenen som är på flygplatsen Där kan då på något sätt köpa Att, ja, men att det är Felix där, Den scenen med Felix är helt okej okay, Men sen så liksom när han är, i övrigt Får leverera repliker som att Muss med sneakers, sånt är Konstigt Ja, det är ju bara konstigt alltså <laughs> Ja, vad, vad fan ska han göra liksom det finns mycket i den här filmen som man känner att ja, vad ska skådelsen göra? Liksom. Ja. Ja. Um, det är ju mycket ja, uh, bös i den här filmen, som man säger. Ja. Mm. Men efter det kommer en av mina favoritrepliker. Det är när Bond sitter ja. i bilen tillsammans med de här ja. gangstrarna. De pratar om, om Peter Francis som om det vore Bonds brorsa. Och sitter han den här gangsten i baksät och tittar fram och va I rather, brother. Bara bon, bon titta man tittar på honom i Small World Han låter ju lobotomerad <laughs> I got a <it>, brother, <laughs> got it, brother. Han, han påminner lite faktiskt om Jerry Seinfeld Den <laughs> <laughs> och För er som har sett ja, Seinfeld Han låter ju Han låter lite lobotomerad Och eh, det känns som att han, han fattade inte att han blev dissad mm. liksom. <laughs> Och till och med undertexten På DVDn är just I got a brother och brother stavas B-R-U-D-D-E-R Men han som spelar chauffören är ju samma gubbe som sen blir mördad, mördad i Mannen med en gyllene pistol. Ja. Vilket är rätt mm. intressant. Är ju samma karaktär? Ja, ah, det är mycket möjligt. Det är mycket... Han, är ju den han har ju det perfekta skurkutseendet tycker jag. Ja, det är ju... Han har ju han är verkligen skurk. Alltså, han ser ju ond ut liksom. För Hamilton sa att det var tänkt att vara samma karaktär. Ja, ah, det, är... ja det är ju samma regissör också. Så att... ja. ja, de ser exakt likadan ut till och med i klädstilen liksom. Ja, det, det vore ju coolt faktiskt. Det är en liten sån där, vad ska man säga, easter egg-karaktär ja. som man som kommer in. Hade det varit en Marvel-film där han dykt upp i sista scenen i The Man of the Golden Gun? <laughs> exakt. <You> remember me? <laughs> <laughs> ja, exakt. Ja. Nej, de åker i alla fall, när de sitter i bilen så kommer de fram till det här, jag vad är ett kapell eller någonting När de ska kremera Krematorium typ. ja, mm. ja exakt, det är ett, något kapell med ett inbyggt krematorium Där måste jag ju faktiskt hylla lite kanada med igen som, som vi ja, hade en liten in memoriam för, förra gången Men där eh, har han gjort ett av de snyggaste sätt sen jag vet i alla fall av, av honom med just det fönstret som är som en mosaiktavla i bakgrunden. Det är så heller oh, helvetet Jag tycker inte att det är så sjukt Jag tycker det ser ganska billigt ut Okej, okay. ja, då håller vi inte med. Jag tycker det är riktigt riktigt så snyggt. Så Och att företaget heter Slumber Inc. också det, det gör hela min dag. <laughs> eh, ja men det är ju såna typ grejer men ja, 10 av 10 absolut. Men det är en sak, nej men det var, jag har sett ett frågetecken så där för det är ju det är Bond som kommer på idén att eh, den ska stoppas, eh, det man ska stoppas i, den där, i kroppen. Och så åker han över till USA. Eh, vet de om på förhand att... Har han ringt över till USA och sagt, hej, förbered krematoriet? Eller? Ja, jag, jag vet inte. Det är, de största frågetecken är just när Bond hoppar ut ur kistan lite senare. När han precis ska bli bränd. Och han pratade om pengarna och diamanterna och fejkade pengar och diamanter. Och där är jag helt bortkollrad. Men det är ju någonting som ja. är bortklippt. För helt plötsligt så har Bond man säger, fejkade diamanter. Och det har inte varit på tal om innan. Nej. Så att någonting ligger ju på, vad säger man, the cut, cutting room floor. Så... Ja, och så säger ju Bond, ni skulle inte bränna upp. med 250 000 riktiga dollar skulle ni? 50 000. Ja, 50, 50 000. Och så kliver han ja. upp ur sistan Och så går han världen, och säger att han ändå ska bo på ett lyxhotell i Las Vegas Då har han ju lite pengar på sig ja, Men det kanske är så bra för förfalskat att de inte märker det där Jag har ingen aning faktiskt Men det är varför ska han ens säga att det är falska pengar Om det inte är falska pengar För det borde ju Bonde rimligtvis veta på förhand Ja, Det är så mycket frågor som sagt <laughs> Utan svar Här snurrar filmen in sig helt och hållet i sig själv Och det blir ju inte bättre precis Nej här är första snäst första. Nej, det är, Nej, det är satt inte satt första snäst. Fem men... sjut är det i filmen. Det var här din kaskadsbya började kanske. <laughs> ja. Jag må ändå ge det till att Morton Slumber är en understrattad karaktär. Han är reboot-vänlig. Ja. ja, lite grann. Jag skulle vilja se honom hålla på i sitt kapell, knåta runt lite, bränna lite ja. människor. Var nöjd över sina, sina urnor Bara då runt le Han ser så gemütlig ut på något vis Han ser ju hemma, han ser ju så obehaglig ut tycker jag Jag vill inte träffa jag honom Han ser ju mer, mer ut som någon som förvarar sin dotter I källan eller något. Mera så än att han ser gemütlig ut Det vill jag nog inte hålla med om Ja, när han ska, när han ska le mot Bon När Bons bror åker in Och ska bli bränd först ja. liksom. När han ska ja. försöka se sympatisk ja. ut och ser han ju bara Obehagligt. Han ger lite samma leende som Wint ger till Mr. Kid i den här filmen. Han är liksom ja. han ser bon ja. som sin Toyboy. Han bara I want to sex this guy. Ja, typ. exakt. Ja, Men det är lite, han, skulle kunna, han är lite lik Charles Grey faktiskt som spelar bluffa mot de det är bluff egentligen. Ja, men det är helt en, ensam går in i hans kontor och de mm. sätter sig titta på varandra ja. och de sitter och tittar på varandra i 6 7 sekunder säkert och ingenting händer Nej. och de bara sitter. Det är så mycket dödtid där. Det är så märkligt. Ja det är konstigt bara, det är udda Den här filmen är ja, det konstig är, det är ja, verkligt Ja sen är vi väl i Las Vegas i alla fall ja. ja sen är vi i Las Vegas Och han checkar in på hotellet och... Allt känns fel Alltså det är ju bara massvis med konstiga ja, det scener Det är bara lökigt alltihop Plenty, plenty, plenty och tool kommer och går hjärtligt snabbt mm. Mm. Ja det är ju för sig, det måste jag bara nämna Alltså när vi är där att Plenty O'Toole-scenen är ju faktiskt typ min favoritscen i filmen. Det är ju... Det är ju bland, ja, det är nog topp 10 av mina favoritrepliker som kommer där. Hela den, I'm plenty, but of course you are. Plenty O'Toole, named after your father perhaps. Den är, den är ju genial, genialiskt, oavsett vad man tycker om hennes stora urringning eller vad man nu kan... Alltså hon har ju gigantiska jävla lökar, alltså. <laughs> Ursäkta att jag säger det, ja, ja. men det är ju inte... <laughs> Ja, det går inte att förneka. Vi lägger ingen värdering i vad vi tycker om det, men de är ju science ja. hon, är, hon är en riktig gold också, för så fort hon, ska, hon är på väg bort från spelbordet, ja, och så, och fort, så får de pengar. Så fort hon hör Connors röst nämna, vad är det, 10 000 dollar, då bara så här, oh, ding, ding, mm. så vänder hon sig om, tittar lite på Connor och går ja, exactly. tillbaka. Men det är så konstigt alltså Det är så flummigt Men det är så, hela Här blir ju filmen riktigt sexistisk Och rasistisk Ja det är mycket här Alltså, den där... alltså ordentligt Ja vi tittar på en tjej som förvandlas till gorilla och det... Zambora Varför tittar vi på det där? Varför sitter jag och tittar på det? Uh. Uh. Jag, bara, jag, kollade, jag, kollade, jag kollade faktiskt Den här eh, filmen I, ja, vad var det? I förgår med, med tjejen faktiskt Som eh, bara reagerade direkt Jag bara kolla den här, den här repliken är kul Och sen så hade jag glömt bort att den här scenen kommer typ Två minuter senare Och, och hon bara Det enda hon sa skaka på huvudet Och bara well that's racist Och sen så var det sen var det slut tittat liksom. Så det var, så det, var lite, det var lite speciellt ja. Den är ju ja. oh, Shady trees. Han ska är, inte nämna, är då, alltså. ens... ja, Hans stand up act <laughs> Det är så jävla tråkigt så oh. Och sen en cirkus elefant som ska spela på en maskin. Nej, alltså... det är oh, så mycket dåligt. Ja. Det är ju oh. så dåligt. En sak som, är, som jag faktiskt oh. inte reflekterat över förut. Plenty heter det karaktären och spelas av en karaktär som heter Lana Wood. Mm. Ja, men det är så bra alltså. Det är, är alltid så bra för att vara sant. Ja, det är ju nästan... Jag minns när poletten trillade ner och jag insåg vad Plenty or betydde, jag kände mig så dum att jag inte hade missat den referensen Att jag hade missat den referensen tidigare Jag så nyligen jag också fick poletten ner. Jag Men jag inte heller fattat den förut Vad, då, att, eh... Vad namnet Plenty of Tool betyder Jaha, ja, men den fattar man Alltså hör man repliken fattar man väl den direkt eller? Nej. Varför? Är det jag som är smart ja, eller? Alltså om man, inte, om man inte kopplar Namnet så fattar man väl inte repliken eller? Nej, nej det, nej det är ju sant i och för sig Men jag menar, repliken hintar ju om att det är ja plenty, ja. Ja men det var det, jag, jag har liksom inte jag, Det var ganska ny, ganska nyligen, några år sedan Som jag eh, Liksom fick höra vad Tool Liksom jag aldrig hört hört Det ordet för den Grejen förut ah, ja, okay. Hennes roll är den kanske som har blivit Mest marginaliserad Hon har ju ändå ett par scener som klipptes bort Helt och hållet Det finns ju en scen då hon och Bond Sitter och dricker drinkar i och det finns även en scen då förklaras varför hon hittas död i Tiffany Case's swimmingpool senare i filmen. Så det fanns mer att hämta där. Ja, och scenen där Mr. Winter och Mr. Kid då, där eh, Shady Tree är också eh, bortklippt. Bort. Och Samy Davis, Davis Jr fann, fanns också en scen som han var... Ja, Det känns som att de hade så mycket amerikanskhet i den här ja. filmen. Det är, inte för att jag har något emot USA, men i, här är det liksom... Det är så det det osa verkligen tidigt Men... 70-tal. Det luktar ost liksom. Det är Nej, det är så oglamoröst. Las Vegas är inte ja. glamoröst liksom. Lökigt. Ja. Mm. Nej. Nej. exakt. Det, det var inte ens det då. Det var väl ganska var liksom full... så här. Det var inte alls glamoröst. Ser ju de andra i kasinot klädde jämförelse så förstår vi ungefär hur Las Vegas var på 70-talet. De går runt liksom i ja, t-shirts och kortbyxor. De kommer bond där i en vit kostym och uppträd ja. och välkammad. Det känns lite som att man skulle typ Huvudlocation i en Bondfilm nu Skulle vara Burger King eller någonting Det skulle vara så här riktigt lökigt Och bara, jag vet inte jag Det känns det känns, ja. det känns som att den här filmen är i ett ständigt Konstant stadie Alltså som att vara en början på en porrfilm På något vis Alltså med första ja. fyra minuterna i en Det är den här filmen fast utdrag över två timmar Emanuel. Det är som på väg att hända någonting hela tiden Emanuel, vad vet du om det Emanuel? Du är för liten för att kolla, du ska ja, det, klicka ja, just... nej på dem där Där det står att du är över 18 Du är ju bara ett barn nej, jag gillar förresten, den är ju också rätt bra Det krillar av bra repliker i den här filmen Men jag gillar den, när, när Bond eh, när, när hon, Plenty och Bond Har kommit in på hotellrummet Hon, ja, hennes klänning lider av Han öppnar den här antagligen Och eh, hon går in och säger Wait a second, lover eller någonting i den stilen Och sen så ser han tre, han tänder en lampa Ser en gubbe, och sen tänder de andra två och man ser tre gubbar som sitter med pistoler mm. Och då säger han den smått genialiska repliken I'm afraid you've caught me with more than my hands up mm. Och där är det Den, den är också mycket. Den är faktiskt riktigt, riktigt rolig bra. Jag gillar den alltså ah, Den är inte genialisk ja, jag. Ja, okay, det, okay, det var jag tycker den är rolig För Conry, Conry nämner ju mycket sådana där "Something come up Säger han ju Goldfinger till mm. exempel Så han gillar att skämta om sin egen sin egen yxa ja. Sen också när hon kastar ut äh, Plenty från fönstret det också en bra rubrik. I didn't know there was a pool ja. down there. Ja, det tycker jag är bättre i sådana fall. Han har så den amerikanska. Ja, men den är också väldigt bra. Ja. Men alltså, nu, nu tycker jag att vi måste reda ut det här. Alla de där kommer till hotellrummet. De är där. De kastar ut ja. henne. Han slår ner den vi antar är chefen av dem. Och sen går de därifrån. Ja. ja. Och varför? Då är Tiffany Case, hon är ju i sovrummet. Mm. Men är hon då tillsammans med de här fyra maffiagrabbarna? Eller vad gjorde de där från första början med att kasta ut henne? För de visar inget antydan på att de vill göra något med bond. De vill inte ha ta tagit bort pengarna, yes. diamanterna eller... Ja, varför kast... ja vänta. Miss... Är det samma sak här att de misstar Plenty of för Tiffany Case? Men de var ju där innan tillsammans med henne i, so i ja, modellrummet. Just det. Varför kastar de ut Plenty of <laughs> De vill bara bli av med henne. Varför då? att hon är jobbig. <laughs> nej, jag, jag vet inte. <laughs> Sen får man ju, veta, när, de, när de faktiskt dödar Plenty tool, då får man ju veta att... det är ju Winter Kid som dödar Plenty tool, För att de tror att det är Tiffany... Det är en... så mycket frågor. Vi säger ju aldrig de här killarna igen. Nej, men det är ju Winter Kid döda ju Plenty för att de tror att det är Tiffany Case. Ja, men de, jag får uppfatta att de kommer in i hotellrummet tillsammans med Tiffany Case. Och att hon har på något vis beordrat att ta bort henne för att hon vill träffa Bond ensam. Eller? Är hon chef för de Mafia-kullarna? Nej men det är okej Det finns ingen logik här överhuvudtaget Ja, som sagt, det är många Många frågor men inte så mycket Nej. svar vi, vi vet inte var är vi någonstans? Fortfarande i Las Vegas tyvärr. Ja, vi är fortfarande Men om vi ska försöka ta oss lite vidare Sen så Bond... Kommer i alla fall överens med Tiffany Case Om att de ska ta sig därifrån Och dela på pengar Eller vad är det för någonting Ska sälja diamanten och dela på pengarna Ja exakt Och sen så Hon ska till Hongkong eller hur Ja Nå, just det så då, så då ska de Tiffany ska ta diamanterna Och sen så lämnar de kasinot. Och sen så sticker Tiffany i alla fall därifrån Och lämnar de i skåp Hon lämnar de i skåp Och vem ska hämta upp Diamanterna i skåpet Ska Bond göra det och då frågar man sig, alltså, kan inte Bond bara ta diamanterna från början? Eller ska en part hämtar diamanterna? Och vem är det i sådana fall? Hon lämnar dem i ett ja. det vet vi. Men vi vet ju inte varför hon lämnar dem i ett Sen kommer någon och tar diamanterna och ger dem till Bert Saxby. Ja, exakt. Men det vet man väl. För det är väl Saxby som ska ta diamanterna. Ja. För Tiffany Case hon lurar Bond, skiter alltså. väl i Bond. Hon, ja, exakt. Hon, exakt, ja. hon skiter väl i Bond och håller diamanterna och sticker. Och ska lämna över dem vidare i kedjan Det är jätteotydligt då det kommer Den här långa cirkelsekvensen emellan Som gör att man liksom tappar bort Bond och Tiffany Case plan Som gjordes ja, tidigare Ja men Bond fattar ju att Tiffany lurar honom Så att han ser ju som ja. en chans att följa efter Diamanterna vidare i kedjan du? Ja så har så Jag också fattar för Tiffany dyker inte upp Utan hon drar och lämnar dem i skåpet ja. Och sen hjälper hon Bond att, att stoppa Särtsby Vid marken lite senare Mm. Ja. Uh. Oh. Och det leder Sen vidare till Den här Labbet Eller vad vad, vad det nu här för någonting Vi hoppar över cirkuscenen bara Det tycker jag vi gör För det är det faktiskt det jag anser är det värsta I hela Bond-serien ja, Det är så fruktansvärt plådsamt Det enda roliga Det enda roliga är att den lilla pojken Som står och skjuter vatten på de här ballongerna Ser lite ut som Larry David fast med hår <laughs> Det är det enda som jag ser roligt med det här. Annars är det helt katastrofalt värdedöst Ja det är, det är ju dåligt det är, det, ju. Det, är, ja, det är nog bland det sämsta i serien Det absolut sämsta ska jag inte säga att det är För det kommer en del ganska dåliga grejer längre fram Men det är absolut topp 10 Ja det är topp 10 Det Vi står på diamanter i en, en björn Som man måste vinna på Ja oh, jag vet vad ska man säga om vi säger så här, det är den längsta scenen som är konstant dålig. Det finns ju många dåliga scener, men de är ändå rätt koncentrerade. Korta, exakt. Ja, här ja. är det tio minuter och allting är helt värdelöst. Här känner ja. jag att stradsbyaren ja. kommer upp. Ja. ja. ja. ja det är... Vart var vi nu Emil? Vi var på väg till labbet där. Exakt, nu var vi på labbet. Nu hade de äh, mött upp äh, Säksby vid macken och sen så... Bon hoppar in i Vännen, eller ja, vad ja, Och den åker till labbet mm. Så Bon tar sig in där Som Klaus Hörgersheimer G-section Ja, det är ett av mina favoritalter-egon ja. Alltså. Ja. Klaus det jag, jag älskar det, jag tycker det är fantastiskt bra Reboot-vänlig ja, Han är reboot-vänlig ja. Re han, han har ett bekant utseende Den Ja, Han har gemütligt utseende där. däremot Jag tror att man har sett honom i något annat <laughs> men det är, ju, ja, det är ju kul när Connery kommer in och börjar trolla med Bert Saxby och bara, <laughs> Get out you irritating little man! är det är ju Metz. <laughs> det är Ja, just det, det är Metz. Eller Professor Dortom Metz som man tänker ju alls Ja, det är, alltså. det är för jävla konst. <laughs> <laughs> ja, ja, det är ju också där Connery, det är då jag tycker att Connery funkar för att han, han, han är lite rolig, han har kul med det liksom. Ja, no. no. det är hans naturliga karisma Som säljer den scenen Ja, helt klart, inget annat Ja, och nu, är där Spionerar lite, och sen kommer Moonbuggy-jakten oh. ja, Det är ju så dåligt oh. det är... Oh, Här är det sämsta ja, det är Alltså det här alltså, mm. Okej, okay. han hoppar in i en mo Moonbuggy Kör i en frigolitvägg Ut genom öknen, och var fassande <laughs> <laughs> Ja, och sen, Men, men... En, alltså jättetidigt i jakten så fattar man att det här kommer bli en riktigt dålig jakt. Och det är inte bara för att han är hoppar in i en moonbugging som är helt. Alltså, i stort sett är det en stor permobil Det är så ful. Små tunna armar. Som... Men en grej som händer all tid som jag var att det här kommer bara bli dåligt. Där när de ska börja jaga honom och det kommer två, tre bilar. Och först så är ju moonbuggen genom. Eh, fastnet tror jag. Boom. Ja, exakt. Och sen kommer bilen efter och bara mejer genom vaktklubben. Eh, där, varför? Men, varför då? Ja. Varför? varför? Varför? En sak som jag inte fattar heller, det är ju varför rymdgubbarna som simulerar alltså, För de vanliga vakterna springer ju och rör sig helt obehindrat mm. Och de fortsätter simulera tyngdlöshet när de ska försöka stoppa bond Jag det har jag aldrig fattat, varför gör de det? Varför? Och det är så här han, han slår till dem med den här armen som ser ut som någon klo av någon slag och de bara, nej, vi kan inte reagera vi, ju, vi måste ju vara in character In character, så att det här fungerar Vi måste ju röra oss långsamt äh, det är så, så det ser ut som en sån, här jäkla, en sån här grej som pensionärer har För att plocka upp saker från ja, exakt, exakt. Men, Nej, nej, nej, oj, oj, oj Nu blev vi, nu blev vi jätterädda här Det här funkar. Ja, exakt. Jag tänkte på det som jag inte tänkt på tidigare att det var, Jag fick lite uppfattning Att om det är Bluefield som driver uh, Den forskningsstationen Så tänkte jag att kan det vara som att de antyder Det tror jag inte för de var inte smarta nog Att skriva det här på det viset jag tänker nu Men att Spekter Fejkade månlandningen Eller påverkade månlandningen på något vis För att spela ut USA mot Ryssland I rymdhjärten mm. Fick jag en lite snabb tanke såhär Att de hade för inget i spelet Med just månlandningen 69 För det var fortfarande ändå rätt relevant Ja så alltså det är 1. ju Det är väl ganska tydligt att de Att de försöker anspela på att månlandningen Var fejkad i alla fall det är det som är grejen. Ja. Och att Specter blev betalad från den amerikanska regeringen. Oj det har jag, jag ja, det är ju en ganska cool idé faktiskt. Och att de då spelade ut ryssarna helt och hållet. Ja, jag oh. ja, fann det är smart. Jävligt bra. Det faller ju lite på det du sa från början att <laughs> de kan inte tänka ut det. Nej, men det är en spännande tolkning i alla fall som jag bara fick för mig när jag såg filmen här om alltså, Ja, Jag gillar den idén. Jag köper den. Jag menar, varför inte? Den enda, den enda tolkning jag har gjort av det, det är att i och med att de, har grej, de gör grejer som har med och att göra så har de bara en miljö där de ska testa de här rynprylarna. Och då ja. är det ganska naturligt att ha ett sånt ställe som ser ut som en måne. Ja. Och sen är det så ja. fruktansvärt tråkigt att det kommer två biljakter efter varandra båda är, som båda är ja, jättelångsamma och ja. tråkiga. Och det är bara för att Guy Hamilton gillar att krocka bilar. Han har ju sagt det själv att han, han älskar sig bilar klocka det stod, och då har han tvungen att göra det i alla filmer. Det filmen. stod också i Sam Carrefero att Guy Hamilton han hatar hatade eh, amerikanska bilar. Så varje gång han var tvungen att använda det så ville han visa att de var skitdåliga och att de var liksom det är där, det är säkert därför de kör in i kuren för att det går inte att styra en amerikansk bil för de är ju alltså, det, det är ju stort sett det som hela munmagrejakten går ut på. Det är att det är att ja, en bil kraschar. Det, det har liksom ingenting att göra med att Bond är smart och leder in dem på något sätt. Utan det är bara, nej men de, de kraschar bara. Ja, och sen i Limitletai så kraschar ju amerikanska bilar. Till och med The Man with the Golden Gun, då de är i Bangkok, så kraschar amerikanska bilar. Och det är varje gång lika trist. Uh, ja, uh, vill vi säga något mer om Moonbaggy-jakten? Eller har vi bara konstaterat att den är dålig? Alltså, det enda imponerande det är när Connor åker den här fyrhjulingen Precis han precis mötte upp Tiffany och Conner hoppar av fyrhjulingen i farten och springer mot kameran. Det är typ det mest spektakulära i den hela filmen? I, i, i typ i hela filmen. Det är en trehjuling till och med. Ja, det är kanske en trehjuling till och med som man hoppar av i farten och springer ifrån. För det är ju samma sak med dem. De välter typ bara. De, de gör ingenting heller i den där jakten. De, bara, Oj, de åkte över där och så välter de. Ja, vi, vi skiter i den där jakten. Jag, skiter, jag vill inte prata om Vegas-jakten heller. Nej. Jag vill inte säga någonting om dem jag, tycker alltså, är... jag, jag... jag låter det gärna vara osagt Jag kommenterar kort bara för att Jag vill säga varför den är dålig Det är ju det att... <laughs> ja, men alltså det är ju, det är ju Alltså varför var de tog att ha så mycket folk På gatorna som bara står och tittar Det är det första Sen en grej som jag också tycker har Som jag vill säga som jag också tyder lite på slappheten med här, Det är ju det här när man åker in på I den här gränden och åker upp på På sidan på bilen Mm. När de sen måste komma ut åt fel håll. För där var de ju tvungna att lägga till då en scen där de på något sätt vänder på bilen. Varför inte liksom bara lösa det här genom att bara vända när de kommer ut från den där gränden. Varför inte bara vända på filmen, klippa innan, mm. eh, innan vad heter det, texten på byggnaderna kommer upp. Och sen bara ta var de nu när över från när bilen åker på gatan efteråt. Mm. Så är det här problemet löst. De hade ju liksom lösningen framför sig istället för att spela in någonting nytt som bara blir jätteologiskt. Ja, och sen, alltså själva biljakten i sig, den har ju för det första uppenbarligen in en geografi. För de kör förbi samma ställe två, tre gånger fast åt olika håll. Så ska jag föreställa att de åker runt omkring i Las Vegas. Sen kommer vi in på en parkering. Och här har jag flaggat ur helt och hållet, här bryr jag mig inte längre vad som händer. Men de åker in på en parkering, någon bil, flippar över en annan bil. Sen är de tillbaka på samma gata igen- och som ser vi den här feta amerikanska polisen Som står och... Han gör ingenting, han bara står där och skriker namnet Larry Av någon anledning Och det är som oh, det bara händer det är, oh. det är Blä men det, men det är åkert, det är liksom Det är långsamt, det finns inget tempo Nej men det är liksom... Ingen musik, nej, ingen musik. Det, det, det är så, Allting som en biljakt inte ska vara Det känns bara så uppenbart Vad ska man säga... Det känns inte genuint överhuvudtaget. Och det, är just det, alltså det, det är en massa folk som bara står och tittar. Det är helt fullproppat på trottorna. Alla så stilla och är vända ut av och gatan. Och ja, och här händer någonting häftigt. Här är en film. Det skulle lika gärna kunna ha gjort i studio. Liksom. Ja. Cabby han kände ju Howard Hughes. Som filmen dels är lite baserad på. Och på grund av hans kopplingar. Så kunde ju Cabby egentligen. Begära vad som helst. Av Las Vegas och de kunde göra det. Så han, han sa det att. Vi testar vad de kan göra här med Las Vegas. Så så Kan ni stänga ner hela Vegas för fem, för fem nätter Så kan vi spela in en scen där Och Howard Hughes han, För det som inte vet vad Howard Hughes en stor Industrimaginat, han var bland annat filmproducent Och han var även flyg. Han var flygmagnat helt enkelt Han var en av de största Amerikanska industrimännen På sin tid Han var extremt inflytelserik Och han hade låst in sig i sitt penthouse Mycket litet Willard White gör den här filmen och han hade inte synts till på flera år för att han var en excentriker helt enkelt. Men han hade i alla fall oerhörda kontakter till Las Vegas. Och han stängde ner Las Vegas för fem nätter. Och hotellen stängde de ner och de fick göra precis vad de ville. Och det känns som att ja, men, nu gjorde vi det, nu sätter vi in en biljard Nu kör vi. bla. Ja, blah. Blah. blah. Jag tycker ordet blah får avsluta den diskussionen. Eh, sen är vi i alla fall tillbaka på hotellet. Och där träffar Bond Felix igen i en scen som... Inte gör så här mycket. Jag tänkte inte om det finns mycket att säga om det. Jag minns inte ens kanske. Nej, exakt. Den är snyggt designad helt enkelt. Däremot sen händer det väl lite mer. Uh, först är det, är det ju den här när han klättrar upp utan på. Uh, mm. Han ska klättra upp till Willow Whites våning. Riktigt bra scen. Ja, det är en bra scen. Och här känns det verkligen agentigt och bondigt. Och det är en av få gånger. Kort sekvens i när de är i lasse. Där det ändå känns bra. Det känns blandbaröst också. Det... Ja. Problemet är att. Vid det här laget så är jag så helt o liksom utzoomad ur filmen. Det är ju det. det. Det lyckas inte dra in mig. Inte ens den här scenen som jag efterhand, när jag tänker Nej. efter så bara ja men den är ju ganska cool, den är ganska bra. Men ja. liksom, när jag kollade på det så var det bara jag satt och kollade på klockan var femte minuter och bara, åh, kom igen. Mm. Det är så dåligt. Men det är, jag håller med, jag håller med. Sen en fråga var, mm. när han kommer in sen på våningen och han landar i den här stolen är det en toalett <skratt> eller inte? Ja det. ja det är det det är det är Och det är ju Ja för ja. Ja. Alltså man, man tror ju att det är en toalett Men man vill ju inte köpa det för det är så otroligt dåligt Alltså det är, det är Diamonds of Forever är väl Rätta med mig fel nu, enda gången som toaletter I en Bond-film nämns Willard White introduceras När han är på toaletten Han ska prata med presidenten På toaletten Och Bond kommer till hans våning via toaletten Alltså han måste ju ha världens mest uttöjda ringmuskel i Sätt Suttit på toa hela livet. Ja, men det, det är bara så att Så sitter han där och övervakar kassinot <laughs> i en stol som också kan funka som toa. Hans kontor har en inbyggd toalett i kontorstolen. Det måste ju vara jävligt obekvämt om inte annat. Kan det, kan det vara så att det finns något sanning i det att faktiskt um, Howard Hughes hade någon sån grej? Det är inte helt otroligt. Magproblem eller någonting? Det jag tänker det är... Jimmy Dean, som var skådespelaren till Willard White Han var ju känd i USA som korvbaronen För att han ägde ett korvföretag på sidan av Och han, han gjorde reklamer då han stod och stöper korv Det rådde som något helt annat Ja, den associationen jag gjorde i alla fall ja, det, första, det första som händer när man skriver Jimmy Dean på Google Är ju Sausage kommer upp Så att det måste ja, vara någonting Nu när du nämner Jimmy Dean Vad tusan gör Jimmy Dean i den här filmen? Alltså han är ju... Han är en lite alltså halv alltså inte hans karaktär var, varför Jimmy Dean? Jag menar varför just han blev kastad? Ja. ja, vad, vad gör vad gör den där mannen i, det... i han var väl sångare var han inte det? Ja, han var en han var en country countrymusiker country och programledare och korvbaron. Men det är ju samma sak. Och var... Big Bad John I, vad gör Peter Smith, har... Jeff ja, Fusion basist i det här. Alltså det är ju mycket sån där konstigt konstiga det att... kan nog vara en av de sämst kastade castade Bondfilmerna ja, de, de spelar in i självaste Hollywood Och vilka ja. använder. De använder inte strådespelare. Ja, exakt, hälften av dem är ju inte ens. <laughs> Nej, det är inte bra Ja, men det tänkte jag eh, När vi ändå var inne på casting eh, eh, Charles Grey Som då spelar Blofeld ja. eh, Han är ju inget bra val som Blowfeld På något sätt men han är inte helt dum som skurk ändå på något sätt. Nej, det är han verkligen inte. Allt han gör är ändå rätt intressant. Han griper. Han, han, tar, upp, alltså han tar upp mycket av bilden. Alltså han är med. Han tar upp scenerna. Varenda liten min han gör. Han tittar runt lite lustigt. Han levererar replikerna på ett märkligt sätt. Det är svårt att inte släppa blicken på honom. Och han är inte en bra blåfjäll. Men han är... Han är, han är han, bättre än pleasant ja. i alla fall tycker jag. Ja, det var det jag tänkte säga precis. Jag ville dra ett sweeping statement och säga att han är bättre än pleasant. Ja, det var precis det jag tänkte säga också. Jag håller, jag håller också med. Va? Grymt. Och det och det är ju men också, alltså där är också lite samma problem som jag ändå kanske tycker är lite tydligare med han, men samma med Felix att han får ju en jävligt otacksam blow för det ja. Ja. ja. Där finns där finns det potential. Ja. Men Bond Bond träffar i alla fall Blofeld och Blofeld har kronat sig. Kan någon förklara varför Blowfeld måste krona sig? Nej. Nej, jag kan inte. Nej, det, det finns ju ingen anledning i storyn alls. Det rimliga är väl att han är Blowfeld och han behöver hålla sundan för att han är den han är. Men det förklaras ju inte heller. Vi, bara an, vi måste bara anta att det är så. Ja, för han blir ju... Man ska ju tro att det är Blowfeld som är död i början sen visar att det bara är en kron av honom. Sen klonar han sig igen och den klonen blir dödad inom en halv minut. Och sen så snackas det inte mer om det. Nej. Det vill Nej. Ja. Nej, ja. Det är väl någon twist ska det vara som inte funkar. Det är fan en dålig twist alltså. Det är ju ingen twist. Fast det är ju en twist. Det är ju en twist liksom att oh, bro, lever. Det är väl en twist. Ja. Fast en dålig twist. Lite kanske. Ja. Ja. För nu vill jag bara nämna: här kommer liksom, tredje gången som de hamnar in. att vi skiter i Secret Service Dina Blåfills säger Science was never my strong suit Nej Vad höll du på med i förra filmen Var det så här att du typ Utvecklade vacciner eller <laughs> liksom <laughs> ja. Jag vill bara gnugga mitt hår Men Charles Stray Han är bra i den här scenen det tycker jag Och jag tycker ändå den här scenen är också bra Jag nämnde i förra avsnittet att här är av mina favorit Kanad om kulisser Just det. Det, ja, det, vet jag det är riktigt riktigt bra Synd bara att ja. scenen är Inte bra, men Bray är bra och Connor är bra så mm. Ett av de snyggaste En av de snyggaste kostymerna faktiskt är en annars Gräsligt kostymerad Heter det så? Kostymerad film mm. Bond är fult klädd i den här filmen tycker jag Men alla de smokingarna han har på sig Både den vita och den här Med nejlikan i kavajslaget är riktigt Det är för smäck. stor fluga I sina 70-tals Jag gillar stora flugor Stora slipsar hatar det, jag åh, Här är ju slipsarna, ska vi inte komma Fast det kommer ju in Ja, för det kommer ju in här, det är 70-talet då, då ska ju både slipsar och flugor vara enorma Men jag tycker inte det är snyggt ja, Men flugan gillar jag stort, det ska ändå vara så här framträdande En slips ska inte vara någon så här såhär skärbered av Det ska vara en smal, smal ja, Jag slip. tycker flugan ska vara liten också Okej okay. Det är mer tidslöst Det kanske var en fluga <laughs> Nej, det var inget kul Nej, men det är ju samma sak på 90-talet Med Pierce Brosnan han hade också alltid alldeles för stora flugor ja. Ja. ja ja, det kommer vi till Skitsamma Jag tänkte bara bara fråga om min teori stämmer Som jag antar är den korrekta Men när Bondsra dödar Blåfell är den här scenen Då sparkar han upp mm. katten på soffan Och då antar han att Den rätta blåfällen är den som har En katt utan Diamant diamant eh, allspän precis och då skjuter han fel Blowfeld för att han har sett katten i början på filmen ja. och då antar att det är den riktiga som har katten har för men det finns två katter där så att, jag har inte fattat det där faktiskt Det är så konstigt hur han gör den äh, hur ja. han gör den bedömning att det här är rätt Blowfeld skjut båda då vad är problemet ja precis Nej, jag har aldrig riktigt heller fattat jag jag bara jag jag har bara fattat att det är någonting med katten Men skjut bägge Det kan han väl inte, jag tolkar som att han inte kan göra För han har bara den där stolen Som han använde när han klättrade Och den fanns väl bara en laddning kvar Men vart fick han ifrån För det är inte samma som man han skjuter iväg på taket Eller Är inte det? Han kanske hade en, han kan ju ha haft en kvar Ifall han missade någon Han hade ju fall. han ju iväg två i början Och då kanske han hade någon extra ifall han skulle missa Ja, det hoppas Ja. Skitsamma. Bond ska dra därifrån och sen kommer ett jäkligt märkligt mordförsök. Mm. Med väldigt bra musik för det. Så, så, så han ska alltså... Så de söver honom och istället för att bara döda honom så slänger de in han i en bil, kör flera mil bort, lägger honom i ett rör på en arbetsplats. Hoppas att ingen ska märka att han ligger där. Och inte heller att han ska vakna. Och sen ska de... Hoppas de att de hinner gräva ner det här röret utan att de märker att han är där. Jag vet, eller min att kan det vara en tanke att de, att de skulle tro att han dog av gasen och att de bara skulle gömma liket? Fast då är de också dåliga mördare om de inte ens... Kolla pulsen på hon. Det borde de känna när de lyfter upp. Ja, jag vet. När det är jättekonstigt. Men det är en fin payoff med I was out walking my rat. I seem to lost my way. Vad man säger. Ja, den, är den är ju rolig också. Men här märker man ju också om man ska dra en större större äh... Vad heter det? Parallell nästan Här märker man ju ändå att det börjar tilta över Till att bli lite mer oseriöst Eller väldigt mycket oseriöst, väldigt mycket mer oseriöst och Inför filmerna som kommer Ja du så menar så i Bond-serien och... generellt? Ja i Bond-serien absolut uh, så är det ju, Man märker ju vad som kommer att skall Att det inte kommer att bli liksom En Honor majesty Secret Service på väldigt länge igen mm, Men jag tycker ändå att Diamonds är mer oseriös I sin ton än vad Både Lemuelet har gjort Du Spiralad med Den första Moonraker det kan rivalera lite i Humornivån, eller lärdsta nivån Om man snarare säger så 70-talet ja, överlag är ju inte så jättehumoristiskt Egentligen Jag tycker ändå den ligger den här undertonen Det finns ju ingen, inte så mycket i De filmerna av eh, Till exempel You Only Live Twice Eller Honor Majesty's Secret Service alls Den känslan, för det, de var ju ändå hyfsat seriösa den här, De filmer på 70-talet Känns lite mer oseriösa tycker jag alla fall. Ja, det inte, inte, ja, det är inte det att säga Liksom att alla filmer på 70-talet är dåliga, inte på något sätt. Det är bara att det är en annan ton. Här är tonen ännu mer tydlig än vad det är i Roger Morris, i alla fall tre första filmer. Ja, ja, extra, ja verkligen. Det här är ju... Ja. här är något helt annat. Ja. Hade vi något mer att säga på det? Nej, jag är ju över det. Nej, jag bara var före min tid. Min jag var före i tanken. Jag började tänka på att börja med en famper och så blev jag ledsen. Är du före din tid, Rickard? Nej, <laughs> ja, jag ja. För det är dyrt... Det är dit vi kommer nu i alla fall Ja, oh, herregud. Oh. Är det någon på allvar Som anser att det här är de ikoniska karaktärer Ja eh, Nej det, det jag, är det inte Jag minns, jag vet i dokumentären Till Diamonds of Forever som är på DVD och Blu-ray-gåvorna Då säger Jimmy Dean att folk kommer alltid fram till mig Och frågar, fick du träffa Bambi Bam en samper Och då tänker jag Vilka människor, är, vilka är det som håller dem Som spännande karaktärer Jag vill inte nämna några namn men ni vet vilka jag tänker på <skratt> Ja, exakt ja, men det är liksom, Och det är två liksom typ ja, vad, vad håller de på med? Det är de typ akrobat, ak, akrobater Typ, eller? Som eh, ja. kickar ner bond, Och sen är det plötsligt ja. så Kan han typ dränka dem Helt plötsligt Jaha Ja, Nej, det är så kom... alltså grejen är Jag måste ja. erkänna faktiskt att jag för Första gången för typ För typ <laughs> ett <laughs> <laughs> jag orkar. Inte. Jag måste bara, jag måste bara, åh, jag måste bara om mig lite. Jag börjar om. Andas lite nu. Jag måste nämna det att för ett, först för ett år sedan så upptäckte jag var, alltså, jag hade aldrig fattat att Bambi och Thumper är en hommage till Bambi och Thumper. Jag har aldrig tänkt på det jag bara, ah, De heter Bambi och Thumper, jag har köpt det helt och hållet mm. Och sen bara, fan det är ju den där kaniljäven <laughs> Och fan Jag har aldrig fattat det jag, jag, jag, jag erkänner att jag är trög alltså. Men jag är ju erkänt trög också så att Ja det, exakt ja. Alltså, det är så, här, så här ska inte Bond vara han, han ska, alltså, Visst för att kvinnor kan slåss Det säger inte dåligt på något vis Det är ju såklart de kan slåss också, Men jag vill inte se Bond bli nedslagen På det här viset, på det här sättet Av Två men, kvinnor Det är framför så dåligt bara. Men han får gärna bli nedslagen Jag tycker också att han får bli nedslagen Ja det är, det är inte att han blir nedslagen Det är hur han blir ja, nedslagen av dem. Att han blir nedslagen Just att de håller på att göra här. Ja. Haja! Och håller på att köra karate -grejer. It's your turn, Nej, Bambi. Ja. ja exakt, you're on again Nej det är ju så tattigt Och han har ju världens kortaste slips också nu. Bred It's... som fan och kort Felix Leiter också, det är ju det, det, de har ju varsina haklappar på hortan. Ja, det ser ju ut som att de har något Nej, alltså nej, usch vad dåligt det är. Det ser mer ut som att de har en sån här, vad heter det? Eh, någon slags, typ som man hade på, var det på studenten man hade någon? så här jättebreda fula slipsar, om ni vet precis vad jag menar. Vilken student då? Eh, ja, bara min student. Ja, jag hade inte det på min student. <laughs> Nej, uh, nej Jag hade en, jag hade en extremt smal slips Okej okay. ja, ja, ja. Alltså, Men, men det, var ingen, det var ingen riktig slip Det var en en skojslips som var sjukt bred. Kan vara att jag inte har bra minne därifrån Men det var jävligt off topic Och sen kommer då alltså, Sen ska de träffa på mm. Sen träffar de Willard White på toaletten Sen kommer Burt Satsby Och ska Willard White Men hur kommer han mm. dit? För att Bluefield har att i tron om att han har pratat med Bert Satsby Bond att döda Willard White. Men hur vet då Bert Sarksby att han strävar ut till Willard Whites hus och skjuter ner honom? Äh, det är så dåligt. Det är väl. Det är, ja, för det är väl bara saker man får försöka att läsa mellan raderna bakom kulisserna. Att, <laughs> för för Blowfield för verkar det i alla fall misstänksamma när de snackar det med Bond. Så de får väl anta att när de hade lagt på sig ringde han upp Sarksby och sa. Och Men det är ju så mycket ologiskt filmer filmen så jag har slutat tänka. Jag har tänkt på det. Alltså, jag orkar inte. Det är, det är ju luckor överallt, så man orkar inte ens tänka på det. Ja, det, det luckor överallt, och i vissa fall så kanske man kan få fram ett halvhyfsat svar. Nej. Men i de flesta fall så finns Nej. det inga svar. Det är bara att acceptera det. Och jag tycker, det har, det har ju varit mycket bra replik, men den här repliken som Willer White säger... Säger? Säger. Äh, säger. Säger. Äh, ja. äh, Tell him he's fire, eller vad han ja. säger efter att han har blivit skjuten. Och det är ju också ah, bara, jag det är dåligt Jag tycker den är lite, lite rolig Fast det är ju... jag tycker inte det. I all den här desperationen och all den i filmen Så kommer ändå den här repliken ändå Okej, okay, jag kan i alla fall fnissa lite Ja lite. för att den är så över Han, han bara så här, det, är, det är någon på sinnebilden av en amerikan han, han, han tittar inte vad som händer Han bara skriker bara, Och det är därför också som jag tycker det är väldigt ja, dåligt Men jag tycker inte det är bra alls Så det känns som att, som jag sa Det känns lite som repliken hit mig i början och så slå bond till honom. Jag gillar inte sån där on the Det ska vara lite underfundigt. Ja, nej, jag, skrattar ju, jag skrattar åt båda dem för att ja, ska... de är så dåliga att de på något sätt blir lite bra. Alltså den, det är ju ja. det är inte ett bra anledning, men ändå... Nej, nej, nej, verkligen inte. Jag måste säga det om Willard White bara. att Han känns ju som... Alltså, Fortsättningen av honom är ju ganska naturlig. Och det är ju sheriff JW Pepper. Ja. Som att, det är liksom som att Willard White har lagt på sig 150 kilo och blir liksom sheriff i Sydstaterna. Liksom. Det är Willard White och den här sheriffen i Las Vegas, barn. <laughs> ja, exakt, exakt. Det kanske det är det står för. White. Sheriff eh, JW, någonting i den <laughs> Sen kommer i alla fall något som är dåligt och riktigt. Blowfulty drag. Nej, det är ju så tatt. Ja. Och lite av titeln är ju på avsnittet också. Men det är ju det. Alltså, det var också sånt där. Jag satt, ja, jag vet att det kommer. Och när det kommer, då, då tittar jag på tvn och säger för mig själv Varför? Varför? Alltså ja. jag bara... Nej, var, var, var, mm. varför Varför gör han det? Ja, jag satt ju bara och bad om ursäkt för den här filmen. Ja. Liksom, när Jag satt och kollade den. Det var liksom så här: Det här är, inte, det här är absolut en av de sämsta bombfilmerna. Jag var försäkrade om att det, liksom, nej, det här är inte riktigt som det ska vara. Det här är, det här är värdelöst. Ja, ni, ni har ju säkert fattat det ni som lyssnar. Men om vi har någon som lyssnar som inte har sett bombfilm, börja inte med det här. Nej, nej, absolut inte. Vi kommer inte få mer smak. Nej, jag tror vi kommer överens om att var vad du sa i Manel, ta död på intresset innan det ens tillstrimer sig till att börja eller någonting? Ja. <laughs> ja, det är, det är ungefär vad den här filmen är. <laughs> börja inte med det. är så. Ja, nej, precis, det precis. En, en till sort som vi Jag inte måste nämna, men heller att ta upp det en bond i eller en blåfad i perut är det. Hur vet Tiffany Case att hon ska följa efter den där här ja, kvinnmannen i placinot. Hon står och pratar med kul. Sen vänder hon sig om. Ser att blir rinner kasinot Och då följer hon efter honom. Varför följer hon efter honom? Och hur vet hon vem det är? Och, hon har ju inte haft någon koppling till Blowfell tidigare. Varför ska hon då springa efter honom? Det känns som att här är någonting verkligen bortklippt. Att de letar efter Bond. Är att, för att hon är, varför får varför hon, varför hon tillbaka på kasinot? ens? Hon försvann ju. Sen har hon tillbaka igen. Varför försvann hon? Jag har redan tappat bort mig. Vi, vi vet inte. När Bond åker iväg till... När hon precis har stoppat Metz på macken så åker hon iväg. Då ser man att hon åker iväg och svänger av någonstans i sin röda bil. Och sen ser inte vi henne och sen hon tillbaka på rasin och hon pratar med Q av någon anledning. För tydligen har hon flytt ut Q-ort till Sverige för att visa upp den här apparaten som han tydligen har skapat. Vad oh, fan gör han där? Ja. Oh. konstigt nej det, ja, det är så mycket frågor det här är den filmen absolut som jag får mest frågor av efter när jag men det var det. i början jag visste ju att den här storen är ja konstig så att i början så satt jag verkligen så här men nu ska jag försöka hänga med på den här liksom diamantring liksom hela grejen hur det utvecklas det här. och sen halvvägs så bara Ja, jag fattar liksom diamantgrejen liksom och då kommer det med, allt annat är frågetecken alltså det, går inte, det går inte att fatta Ja, men överlag, det är inga problem med själva huvudhandlingen Nej. Det är tydligt vad, Bond letar efter den som, let, den som har smuddled diamanter Och Blofeld, han låtsas vara Willard White och därmed kan göra en satellit som då förstör atomvapnen runt i världen Det är inget frågetecken med Nej. det Varför gör det svårare än det ska vara? Ja och boken, den är ju inte särskilt komplicerad heller jag hade de tagit ifrån den så hade det inte varit något problem Nej Ska vi börja röra oss mot slutet på filmen? Ja tack, oh, tack. Eh, Vi kan väl bara Nämna det här kort kan jag ändå tycka Innan klimaxet, det är ju det här när man får se Hur vapnet används och det är Missiler som sprängs och en ubåt som sprängs oh. mm. Alltså Det är alltså någon slags laserstråle Men när den skjuts mot jorden Så får man ändå inte se laserstrålen Utan saker blir bara röda och exploderar. Alltså Det är när de spränger den här Raketen om det är i USA Och vi ser bara en rört puff Det är en liten rört puff som bara åter upp oh. Det är ingen oh. med det Utan vi bara ser oh. lite rört så här Och sen det är det ingen med det Men då har de sprängt ett kärnvapen Men det är som, ja, okej okay. Och sen spränger de raketer i Kina att trollar, trollar bort den typ Ja, precis och sen är det Asiaten som springer mot kameran och skriker och sen ser vi Asiaten som <laughs> blir röd och skriker. <laughs> ja, och så ser man en liten rökpuff och sen står hon kvar, ja, de kvar där man... Var... Ja. Ja. Ja. ja. Vad händer vad hände med specialeffekterna? Ja, det försöker ja, Försök det ju inte. Ja, men de liksom sprängde den båt på riktigt i Thunderball till exempel. Och ja. vad gör de här? Här gör de en liten rökpuff som ska visar att det är spänkt <laughs> en atombomb. Men det är ju verkligen så här, ja okej, okay. du, eh, du, du där soldat, spring mot, mot mig, bra, du special effects killen där bakom, har du en kinapuff, smäll nu, bra. Tagning, tack. Vi yes, är <laughs> på den nivån. Vi fick den, nu kan vi gå och spela golf mm. eller någonting. Ja, efterfest på det. Ja, exakt. Bra jobbat, kubbar. Internationell klass på den. Ja. Nu tar man en bäsch i balen. Conry bjuder. Ja, Det är ingen puls i det här eller? Nej, fy fan alltså, det är nog... Det är ju äh, nästan Även om det är liksom storslaget och så ja. på ett sätt Så är det ju fanet av de sämsta klimaxen Ja, ja det är ju dåligt, ja. det, är dåligt. Ja. det är så lökigt, hela filmen är lökig ja. bara Det är som en never Det är som en never dillchips Det är inget man gillar liksom. Jag gillar dillchips Liknelser och ja det går hem alltså Gärna riggen kebab äh, Dillchips är gott alltså ja, de, Men dillchips är inget Man, man gillar när man var 5-6 år Och hade fredagsmys men nu är det så här, det är inget man väljer. Jag gör det. Ja, ah, okej. Okay. tar man med Nu tar man med så här lantchips och lite prätt. Ja ja, skit samma. Det är ingen chipspodd. man. Ja, ja. Och här, här avslutas äh, Tiffany Keys fantastiska resa, fantastiska karaktärsutveckling när, när hon ska skjuta vapnet och ramma ner i havet. Ha. Ah. hon är så bra. Alltså. det är ju, det är ju klimaxet för hennes karaktär. Åh vad dåligt Det är så vackert Det värmer hjärtat att se hur långt De har tagit den här karaktären Jag förstår inte riktigt hur alltså, För när jag tittade på filmen, Det kan vara att jag typ nästan sov då, Men är det inte så att De, de hon ska skjuta är redan, de, är redan, de är redan döda Ja de är redan ja. döda när hon skjuter Så hon, bara, äh, hon blundar och bara skjuter Nej äh, det där är helt Det är dumt i huvudet bara Det, det är inget annat Yes. Men det är bara det är så, så sjukt. Jag kan inte förklara Men det. är det. så unken, unken kvinnosyn. Alltså det är så dåligt, det är så dåligt ja. på så många plan så att det finns inga plan kvar Om Och någon ska byta ut kassetterna där och det Åh. Oh. Ja. Oh, shit. Hon, hon måste gå runt mm. i någon slags bikini ja, det är Så dåligt. Och satelliten styrs av ett kassettband. Exakt, de måste centrera storyn kring hennes bikini ja, också. Ja, precis. Hela scenen mm. är ju liksom... Ja, åh, herregud alltså. Men det finns en replik som jag gillar ja, här. Ja, jag tror jag vet vilken. Det. Det, det är när Blowfeld och Bond står och tittar över vart satelliten spränger spränga sitt mål i USA. Ja, den är ju kul och, faktiskt. <laughs> och Blofeld säger... Är det Kansas <laughs> ja. eller Nevada? Det är Kansas. Kansas. Ja. If you blow by Kansas, nobody will notice for days eller något sånt där. Ja, han säger ju till mig... Jag ska faktiskt upp den för att den var så bra. Well, if we destroy Kansas, the world may not hear it about it for years. <laughs> det är liksom år. Bond han ler till och med lite av den repliken. Min favoritreplik är ju uh, One Minute and Counting. <laughs> oh, <laughs> är han är han bra. Ja, men det är så bra. det är ju också. Han är grym. Oh. Ja, det, är ju, det, det säger ju lite om hur dåligt klimaxet är. När det bästa <laughs> med klimaxet är en snubbe som räknar ner. <laughs> ja, exakt. Man längtar ju bara för att filmen ska ta slut, det är det man räknar ner, egentligen. Det är inte spänning i scenen liksom. Ja, men det är också det att de har liksom, Austin Powers har gjort parodi på den karaktären. Fast de har inte gjort parodi, ja. de har bara, de säger exakt samma sak. Tagit ja. honom, ja exakt. Men det är ju... han är ju typ den bäst kastade i hela filmen ju. Oh, ja. Han är ju den som levererar liksom. Ja, jag hade kunnat sett honom som typ, programledare för halvåt hos mig som berättar oss den där. Oh, exactly. Han bara tar sin tysta dialekt och berättar lite vad som hände Jag hade kollat på halv åtta som är betydligt mer än vad jag gör nu <laughs> ja, Om han hade varit Ja, oh, exactly. Shit alltså oh, <laughs> ja. Det är ju inget bra klimax, det är det inte Och vi är fortfarande inte färdiga Nej, det är mer skit och dissekera Ja, alltså. oh, jag tänkte Blowfeld är den där jävla kapseln också Jag gillar Charles Stray i den scenen Han är helt röd svett och bara skriker <laughs> ut order Han är så jävla desperat Och det är, det är typiskt Blowfeld att allting går åt helvete. Han säger åt Metz och stannar kvar i sin position. Men samtidigt så stickar han själv. Han har sig. Nångsamt som ja, också. Han bara lämnar sin ålering. Han lämnar planen. Han bryr sig inte. Han bara ska sticka. Och det är det jag tänkte i slutet på Spectre. Då säger ju Bluffeld att han, att han vill bli dödad av Bond. Och det är inte Bluffeld. Men det här. Han bara flyr. Han bara tänker på sig själv först och främst. Det är Bluffeld för mig. Men det, det är ju det som vi sa. Charles, Charles Grey, Grey är bra som Bluffeld. Men sen den här scenen är ju bara annarsligt Man ska flyga runt där i sin, lina, sin lilla fartkoffs, vad det nu är för någonting. Ja. Och det ska vara lite halvhumoristiskt. När jag dödas jag... alltså Bons hittills största, ja, största fiende överlag. Han plockas bort från serien på det här viset. Ja. Passande. Ganska snyggt stunt, sen i sen. när Jag vet inte vad som dött, men det var det. Är jävligt är väldigt snyggt. Ja. Snyggt, ett dyk Ja, men det är från 40 meters höjd. Typ. Jävligt ja. ah. god Det där såg jag på Skara Sommarland Liksom i tio, det är så snyggt Det var Bert Karlsson som hoppade var det? På riggen? <laughs> oj, oj, oj Nu är det, ja nu. Man blir mossig av den här podden, bara så att ni vet Lyssnarna, vi är inte ja. sjuka i huvudet Men man blir ju knäpp Alltså det är ju, det är ju... Det är ju snyggt i förhållande till filmen Men det är ju inte ett bra stunt det ett, Ja, det är ett dyk från hög höjd men det är... Jag är lätt imponerad i så fall Men det är ju för det man kan förvänta sig Av Bond i filmerna liksom. ja. här. Mm. Men det är ju Det, det drunknar ju allt Blä som det här klimaxet försöker i. De kommer med helikoptrar Och spränger lite och vi ser folk flyda runt Och vi ser Bond hänger på undersidan Och vi ser lite rökpuffar Även där, runt omkring Bond och ja. sen är det inte så mycket mer det är bonden aldrig någon fara utan han håller sig gömd. Ja. Och ingen annan verkar vara någon fara heller för ja, de dör typ. Det, det är ingen fara, de dör bara. <laughs> <laughs> Nej, det, det. Här har man här har ju alla normala människor slutat bry sig. Ja, ja. Jag hade alltså tänkt vad det kunde vara Jag menar, original var ju att Blowfell, eller Bonstry stickade efter Blofeld I den här lilla kapseln och sen slåss På en gruva Och det, Just det. det skulle ju vara liksom allvarligt Och Bonstry sen döda honom Genom att de slåss ja. Men det blev ju inte av för det var för dyrt Och sen när de skulle spela in den här klimatset Då råkade ju dem sätta av explosionerna för tidigt Så de missade ju en massa, massa shots som var ju tvungna att filma Under tiden det sprängdes Så det var ju fel och, Mm. men Visst var det lite tanken att det skulle vara för på postern där Bond har två till synes helt okända tjejer med sig så, så är det ju typ attackdykare i bakgrunden. Ja, de det var släppa tanken ner tanken att det skulle också. bli en liten Thunderball-liknande avslut på det? Varför man nu släpper ner dykaren på en oljerigg? men Ja, det är, det är fan inte genomtänkt någonting <laughs> i den här filmen. Nej men, nej, men jag har också löst att det, det tanken var att det skulle vara någon som typ av attack. Åh oh, shit. I Baja. Baja California. I don't own anything in Baja. Åh <laughs> oh, herregud alltså. Ja, och, och filmen är nyss sluten, jag har fortfarande lite mögel kvar. Are... exakt, vi måste ju fortfarande <laughs> avhandla Mr. Winter och Mr. Kid. De måste ju också dö i den här filmen. Alltså, är jag är jag sjuk för att jag diggar den här scenen. Ja. Jag, gillar, jag gillar Mr. Wint när han presenterar maten Det låter smart på något vis När han berättar vad som står att servera Tjasslik Bom de la surprise Fast tjasslik låter ju mer som att det är någon så här äcklig snigel eller ja. Äckligt böje tror jag det skulle säga <laughs> Nej det hade, jag, det hade jag inte tänkt säga Vad tar du med för det? Nu får du dig Eh, nej, det låter inte gott Det låter slämmigt och äckligt bara K Kanske var det du tänkte på no. <laughs> jag, tänker, jag tänker bara på uh, Simpsons när de åker till uh, New York när ja. den här Klavklash uh, <laughs> Get your klavklash Ja, <laughs> oh, shit alltså Ja, det där är Men Bomba Surprise vill jag fan, den vill jag testa Det är lite Sacka Massa Varning på den så vet att det är en bombbil Ja, det vet jag. Men om den skulle vara på riktigt, Det är bara grädde i en stor klår. Ja jag vill, jag vill ju hellre äta den tårtan än att titta på den här filmen frivilligt, tror jag på att säga. Ja, <laughs> ja. ja exakt. Jag tycker lite synd om Mr. Kid när han brinner upp det. Han ser så. Ja, det ser, ja, sårbar ut, är väl kanske fel ord. Ja, men ja. Ja. han är ju en liten. Han är ju en. Han är ju som en stor bab, typ <laughs> Ja. Ja, så är det. Jag gillar ju för sig ja. dödscenen Av Mr. Wint det va? Nej. Jag tycker ju den är jag, ty jag tycker på något sätt att det är kul alltså. ja, vad, där, vad, vad, där, vad är tanken liksom, Han är homosexuell därför måste han gilla våld Mot skrevet men är, är, är, det, är, det så, är det det vi ska tro Att han tycker njuter ja, av det Det är så jag tolkar att Bond ställer sig bakom honom och... <laughs> ja, men det där, hela, den, hela, hela filmen Kan egentligen summeras Av bara det lilla klippet det är så här, ja, titta på det här klippet så vet ni vad ni får liksom. Det, det, nej, det är så dåligt. Så där är det så dåligt så att det, man skrattar för att man är trött och man inte orkar bry sig längre. Det gör jag mm. i alla fall. Men till en bättre... Nej, alltså det ser ändå rätt glamoröst ut den här scenen. Jag gillar kläderna här, jag gillar hur det är fotat. Det är ändå rätt troligt att de är ombord på en oceankryssare. Så det gillar jag verkligen med den slutsen att det känns ändå glamoröst mer glamoröst än vad filmerna känns tidigare i varje fall. Och sen, ja, Det är en kul, ja, det... kul, kul sätt att avsluta filmen på bättre än oljeriggen scenen i alla fall. Men frågan är nu så här. oljeriggen är förstörd. Satelliten går inte att använda. Blowfield är antingen död eller försvunnen. Varför måste Mr. Wint och Kid döda? Bomb? Det, det är nog ingen som vet. Nej det tycker jag summerar också filmen ganska bra. Ja, det är ingen som vet någonting. Den avslutar med ett stort jävla frågetecken. Ja, cool. ja, det gör det. How the hell do we get those diamonds down? Ja, det är också det där. gör den ju faktiskt bokstavligt. Det. <laughs> ja, ja, väldigt bokstavligt. <laughs> ja. Så att, det är, ja, det får väl avsluta filmen. Det är ett stort jävla frågetecken. <laughs> där var filmen slut. Ja, oh, gud vad skönt. Den här är ett frågetecken och avslutas med en fråga. ja vi pratar om någonting som är lite bättre i alla fall. Ja, det kan vi ja, göra. Det gör vi. vi. går över på musiken, tycker jag. Ja, precis som filmen så kommer ni märka att jag inte har förberett mig så himla bra. <laughs> och, nej, men John Barry hade i alla fall under 60-talet etablerat sig som the go-to-guy när det gällde filmmusik i allmänhet och ja, agentfilmer i synnerhet Ja, framförallt genom hans arbete på just Bond. Och vid första anblicken så kan faktiskt musiken i Diamonds Are Forever te sig lite löjlig och mindre seriös än ja, till exempel i Hennes Majestätts Tjänst. Eh, men tittar man lite närmare på den så ser man faktiskt att det ligger ett gediget eh, arbete och hantverk eh, bakom den, en väldigt väl genomtänkt struktur skulle jag vilja säga. Eh, eftersom den har en del ganska bra teman faktiskt för Mr. Wint och Mr. Kid bland annat. Och eh, filmens låt som vi var inne på skriven av John Barry och såklart med text av Don Black och sjungs av Shirley Bassey som vi också nämnde och introt är väldigt suggestivt och passar verkligen in på filmens diamanttema tycker jag precis på samma sätt som Goldfinger ungefär passar in på guldtemat till Goldfinger och texten handlar enligt Don Black och John Barry om det manliga könsorganet att de, att de sjunger om vissa tror jag att de sjunger om diamanter men textraden touch it, stroke it and undress it det är, det är, ja, tänker man det om man lär könsorganet så blir låten väldigt mer ja, bildlig om Det är man ska Mr. Säga. Wind som sjunger om Mr. Kedel. Ja, exakt, exakt, det är deras <laughs> tema egentligen borde det vara eh, Nej, skämt då. <laughs> Men jag gillar låt. låten, låten också en väldigt framstående elbas Som ni säkert har lyssnat på eh, i låten eh, Som ger det faktiskt en ganska härlig 70 talskaraktär tycker jag eh, Och ja, vi kan ju lyssna lite på låten Diamonds are forever, Och som jag sa så tycker jag faktiskt att titellåten är en av de bästa i hela serien och också även en av de bästa texterna som jag också var inne på tillsammans med ett par andra. Och eh, som jag nämnde också, eh, Barry använder ju en del teman i den här filmen precis som vanligt. Och eh, ett eh, väldigt framstående tema i filmen som jag nämnde är Mr. Wint och Mr. Kids tema. Eh, som förekommer första gången när de tar koll på Dr. Tynan i, i Sydafrika. Och eh, temat, ja, det, det egentligen spelas av, av träblås har jag för mig. Och ja, jag tycker helt enkelt att vi tar och lyssnar på det Det är väldigt bra Temat återkommer faktiskt väldigt massa gånger varje gång de ja, håller på med någonting helt enkelt. Har sina saker för sig. Och det ja jag tycker det symboliserar dem väldigt bra. Det är lite så här, vad ska man säga? Det känns lite speciellt på något sätt. Jag vet inte, vad tycker ni om det temat? Jag gillar det. Alltså, ja. med saxarna som. Exakt. Som går det, det, det måste, jag tror att det är två saxar som går omlopp. Jag tycker det är väldigt, väldigt snyggt skrivet. Det är nog det mm. coolaste tycker jag i det här soundtracket. Väldigt suggestivt. Ja, exakt. Sen vet jag inte. Jag tycker musik, den musiken är betydligt bättre än vad egentligen Winter Kid faktiskt kanske förtjänar Men, <laughs> ja, men jag tycker det passar passar filmen då låter det som att musiken är, borde vara dålig liksom. Men alltså Nej, det funkar i filmen. Jag tycker det är bra musik. Ja, exakt. Jag, jag skriver under på det. Ja, vad kul. Och eh, sen så tänkte jag också spela några eh, de, några versioner, ska jag säga, av eh, Diamonds of Forever-låten som ju också använder som tematiskt material. Och en sak som Barry också gjorde i den här filmen är att han gjorde, skrev väldigt mycket Las Vegas-inspirerad musik som ja, var väldigt användbart eftersom de är i Las Vegas. Och bland annat spåret som heter Q's Trick som bara är ja, väldigt mycket... Det är Las Vegas. det låter som att det skulle kunna vara Frank Sinatra som ska sjunga om det var en låt. Och jag tänkte vi lyssnar lite på ett hopplock av en del Las Vegas-musik. Mm-hmm. <music> Sen vill jag också nämna som jag sa i tidigare avsnitt så använder ju Barry också ett actiontema ofta i sina filmer och även här då, då. Och det förekommer först i inledningssekvensen när Bowfields får vad är det vad heter det råttfällan på sin hand eller någon handgrej av det slag vad är det för någonting? Det är få... frågetecken. Ja, frågetecken som hela filmen. Han får någonting på sin hand som klämmer åt Något övergävligt och då kommer den här musiken Som också då återkommer I Fighten med Peter Franks Och sen också i fighten med Bambi och Thumper Så att det är väl fight-temat för den här filmen Egentligen Och jag tänkte vi lyssnar lite på de olika varianterna Av det sen också vill jag nämna ett tema som eller ett tema, ett spår som jag vet Rickard gillar lite extra och det är Bond smells a rat mm. just spåret när när Bond läggs ner i den här pipelinen eller vad det är, det här rö röret så spelar det, då är det också dubbla saxar är jag är ganska säker på Ja. Som, som spelar och det är så, off, det är snyggt som tusan, det är väldigt vackert jag tycker vi lyssnar på det så får du säga vad du tycker sen Rickard. njut Nej, men det är liksom Barry när han är som, som bäst, det är liksom smart skrivet, snygga stämmor det är Me like very much alltså det är... Ja, det är jag kan ibland ha svårt för sax eh, i, i i viss typ av musik men här så just i den här låten så funkar det så bra för att det är så otroligt snyggt skrivet det är inte det här liksom jag lite som Barry har i Secret Service när Bond kommer till tjejerna lite så porr -sax. Alltså det är ju, Ja, det är sax här är det verkligen ja. saxen används som ett instrument som vilket annat i symfoniorkestern och då är det så snyggt ja. så det, jag gillar, det tycker jag är riktigt snyggt jag är helt enig där faktiskt mm. och sen vill jag också nämna vårt kära 007-tema som också förekommer här i spåret som heter Will Blowfelt som spelas när Bond tar kontroll över kranen är det i, på oljeriggen mm. och ja, det temat vad, vad tycker ni om den versionen? vi har ju sagt vad vi tycker om den tidigare ja, nej jag, jag kan inte ens på rak arm, liksom, jag, jag minns inte hur den lät när den spelades i filmen för att jag var så utzoomad från liksom från filmen. Så det gjorde inget större nej, men, nej jag vet nej, faktiskt inte om man ska veta. Jag tycker det. vi tar och lyssnar på det bara. Gör det. Jag själv tycker väl att det är som du säger Rickard. Man är, man är helt utzoommad själv när man tittar på filmen. Så att det, är, ja, det är svårt att tänka bort den dåliga scenen som det spelas under. Så att, nej, jag tycker nog inte det är den bästa versionen av det. Inte alls faktiskt. Och sen så förekommer ju också, vill jag säga, bondtemat såklart. Eftersom det är en bondfilm. Och... Till exempel i ett spår som också använts sedan ganska mycket i trailers på 70-talet framförallt, också 80-talet. Från spåret Bond meets Bambi and Thumper det spelas Bond-tema faktiskt på ett väldigt intressant sätt ska jag säga. Och ja, jag tycker vi tar och lyssnar på det också. Av mina favorit. Jag vet att det många har varit inne på prata om vilka favoritversioner av bondtemat man har, men det är nog ett av mina favoritversioner av bondtemat, just Bond Mitch Bambi and Thumper. när, de, när han bygger utanför Willard White's eh, ja, Mountain Villa eller vad det är för nånt. Så det tycker jag det tycker jag är väldigt bra. Och eh, sen så är det väl så bara få sammanfatta lite eh, det här soundtracket. Det är väl ett av de få sakerna i, i filmen. som ett av de få beståndsdelarna. Eller en av de få beståndsdelarna heter det. Att, eh, som faktiskt klarar sig med heden i behåll, tycker jag. Ja, allt som oftast i filmen i alla fall. Mm. Ja, musiken är där den ska vara Och ibland håller sig undan på ett bra sätt, tycker jag. Och Barry just. Även om jag är i Las Vegas som location, så är musiken väldigt. Den passar väldigt bra in. Och sen också då som vi var inne på Mr. Winter, och Mr. Kids tema passar väldigt bra in Bon-temat framförs på väldigt intressanta sätt Låten är enligt mig väldigt bra Ja, ja, det, det är ingen Alltså, musiken är bra Det är just att den är i en sån dålig film som drar ner betyget lite grann Men om man ser till själva musiken bara så ger den ändå 9 av 10 Det här soundtracket, jag tycker det är ja. Ett av de bästa soundtracken fortfarande. Och ja. Det var väl allt för mig om jag inte har glömt något. Men det hoppas jag inte. Ja. Um... Jag är kanske inte riktigt lika lyrisk som du. Alltså den är fortfarande. Musiken är ju ljusår bättre än skil filmen i sig. Men det är ändå ett av de soundtracken som jag väldigt sällan sätter på um, för att lik. Thunderball, så är det inte riktigt den ljudvärden det soundet som jag kanske gillar att lyssna på. Så där annars, det är lite mycket Las Vegas-inspirerat och det passar ju filmen. Men det är, jag tycker inte det är kanske nödvändigtvis så kul att sitta hemma och, och lyssna på som jag faktiskt kan göra med vissa Soundtrack. Mm. Um, det är liksom det är väldigt genomtänkt. Det är liksom snyggt arrangerat. Han använder alla instrument väldigt snyggt. Men alla spår är liksom Tilltalar inte mig Kanske på det sättet Sen, Jag vet inte betyg Men det, det, det, är ett, det, är ett, det är Ett bra soundtrack Helt klart Men, ja. eh, Och Det är absolut inte Någon av Barrys Sämre så att, det, det är ett bra soundtrack Ganska högst upp på, högst upp på listan så där. Men inte i närheten av hans riktiga så här, glans Soundtrack Nej, nej, jag håller med. Det är en sak som faktiskt jag faktiskt glömde nämna, om jag ska säga det. Det är ju faktiskt att, ja, inte så oväntat. Harry Saltzman avskydde låten. Och ville ju inte ha med den. Men, men Albert Broccoli i Cubby, då, han, han tyckte att den var magnifik och ville ha kvar den. Så att det blev Broccoli som fick välja, tydligen. Och det var just för att Saltzman inte gillade det, ja, de suggestiva textraderna. Mm. Om man ska säga så. Det var inte så att det här var en... Så de, de började ju, jag vet inte exakt vilken film som var först, men att de hade huvansvar för varannan film. Jo. Och det här är väl det var Cubby. var inne på förut. Ja, det här är väl kubbys huvansvar i den här filmen tror jag. Ja, oh, det är det. Ah. Ja, ah, ni har koll på det. Jag visste mm. faktiskt inte det. Jo. Vi med det Cubby tar även över Limelettai och sen Sandsman, The Man with the Golden Gun. Ja. Ah. Vad är det Och då han köpte in, vad var det? 500 häst, eller elefantskor eller vad <laughs> som de fortfarande alltså, inte för. Nej alltså. ja, Exakt ja. Eh, Vad ger du soundtracket för betyg Erika? Men det är det Jag, jag, jag, jag vet inte till, jag säga, Kanske Jag vet inte som jag var i, i sju, sju, åtta Något sånt När du dig ja. med det Ja. <laughs> jag kan inte vara varken nöjd eller missnöjd med ditt betyg Nej, nej. Det, får stå, det får stå för det Rickard vi, vi gillar ju att betygsätta saker ja, ja. Jag tycker det här är ett av de soundtracken där Barry faktiskt man, Som jag sa om, om det föregående och, och också The Only Live Twice Där känns det som att han faktiskt ja, visste vad han gjorde hela tiden Och det låter ju som att han vet vad han gör här också men där var det mer välbalanserat. Det här känns lite som att han står med ena foten i Rådgrimor-eran och ena foten i Sjunkondri-eran och det blir inte riktigt, ja man blir inte riktigt klok på vart han vill med musiken. Det är väl det som drar ner det lite grann kan jag tycka. Annars, annars så ser jag inga riktiga problem med musiken. För det kommer vi höra sen i längre fram i, Moon, i Moonraker. säga i eran ska jag säga. Där kommer det vara mer såklart vad han vill jag tycker att det är ett soundtrack som precis som Diamanter glittrar lite, om ni förstår vad jag menar. Lite äh, gritar liksom? Ja, lite så. Eh, precis som Rickard. Jag gillar inte riktigt soundet på alla spår. Det är inte, inte något som egentligen tilltalar mig personligen så jättemycket. Jag tycker fortfarande att det är ett bra soundtrack, men jag tycker att de som var före var betydligt bättre så jag skulle väl också landa någonstans i en eller någonting eh, i betyg Manel? Ja, jag tycker att från Rush of Love till On Your Majesty's Service där var det var i naturlig produktion i Barry Sound och det nådde som kulmen i On Your och här känns det som att han han, har, han är för tajt sammanlänkad med filmen och där de andra tidigare soundtracken ändå kunde stå på sina egna ben och är Väldigt bra bara att lyssna på, så tycker jag att den här soundtracket är för. Den är för mycket associerad med vad som händer på själva vita duken Och därför kan inte jag få något särskilt nöje av att lyssna på soundtracket utan att se på filmen. Och det är just det där med soundet som är som ni sagt för. Las, det är för mycket laser, alltså. I de tidigare filmerna har ju varit lite mer kraftfull i sitt sound Här är det lite mer försiktigt och det är lite mer sensuellt Och lite för glamoröst på ett vis som jag inte tycker associeras så jättebra med Bond i övrigt Det passar jättebra till den här filmen Men att lyssna på det på sidan av tycker jag inte är en lika härlig upplevelse Den har ju ett av mina absoluta favoritspår från hela serien Och det är Airport Source som spelas när Bond kommer till USA som är riktigt magnifikt och som jag tycker Jag får fortfarande lite vibbar ifrån Honor Majesties och John Oliver Twice Men det är det enda spåret Som för mig verkligen sticker ut Och därför måste jag säga att det här är ett av Barrys Absolut svagaste spår. Ja, ett annorlunda Jag måste bara nämna det, jag, jag blev ju påminn Nu av, av eh, Manuel faktiskt, att nämna Mitt favoritspår, det gjorde jag inte eh, Men det är ju faktiskt eh, Bond meets Bambi and Thumper. Som jag nämnde tidigare att jag tycker det är perfekt ja, Bond variant Helt enkelt Jag tycker det är väldigt bra bara. Mm. Det var det mm. Det var det ja. Då ska vi försöka sammanfatta filmen då ja. Och ge vårt betyg på det Ja Ja, jag tycker Rickard kan börja Oj, vilken ära Ja Ja. Ehm, när jag hade kollat klart filmen Vilket jag gjorde, jag kollade på den igår jag faktiskt ja. Um, Så ja, vad ska man tycka om den här filmen? Um, för faktum är att första timmen tycker jag den är fortfarande ganska bra. Det vill säga ungefär den här som vi snackade om Bond kommer till USA så går det ut för ganska fort. Um, och andra timmen är... Ett enda stort frågetecken. Det är, det är ju så många scener som bara är but why? Alltså varför? Jag, jag, varför gör ni så här mot mig? Mm. Um, ja men det är väl det som är nackdelen med att vara fan av någonting. Man måste se allt. Det behövs också emellanåt. Um, så att jag har lite svårt att liksom dra ihop det i en film för att det är Första timmen är ganska underhållande. Då tycker jag att Connery fortfarande ser lite så där vid gott humör. Eh, levererar lite bra repliker. Och andra timmen så finns det nästan ingenting. Eh, och jag kollar på klockan väldigt, väldigt ofta. Och hoppas att ja, det kommer liksom scener som jag glömt bort det där. Och liksom försinkar mig när jag bara vill komma till slutet. Eh, jag måste, ja, ändå så landar jag väl på en fyra av tio. Av, jag vet inte om vissa tycker att det låter högt. Jag tycker att fan vad det är så svårt. Det är ändå i slutänden en... Den är okej okay i sin mediokerhet. Den räddas av av alla roliga repliker. Utan de hade filmen inte varit någonting. Och Amsterdam-sekvenserna 4 av 10 känns Det känns lagom Det är, det är ändå för, för, I min, som jag tänker skalan Så är 4 av 10 Väldigt, väldigt lågt Så att den landar väl på det betyget Tycker jag eh, Och jag tar väl vidare Och håller mig mycket där du säger Det är ju Amsterdam, alltså Allting fram till Amsterdam är ju Är ju inte dåligt Förutom möjligtvis Pre-Titanen det är liksom man satt i Amsterdam-scenerna Eller eh, scenerna med M och Donald Donald hade hållit i vilken Annan Conor-film som helst Det hade inte styckt ut som dåligt Men sen är det ju det att Han åker till USA och det bara blir Så jäkla Mycket trams Det blir och man märker Väldigt snart att manuset funkar inte Överhuvudtaget Man eh, ställer Frågor om en massa saker som har gjort eh, Nu här i Ja, ja, vad blir det? Tre timmar. Eh, man fattar inte filmen överhuvudtaget. Ett jätte dåligt det är Inga bra actionsekvenser sekvenser eh, Dåligt tempo. Eh, jätte dålig. Eh, Skådespelarens sammell. Ja, det är bara där i början där som jag ändå känner att det här är ändå helt okej. Okay. Eh, och sen är det också Barrys musik får man väl ändå lyfta fram lite att det är ju, det är också bra. Men i en helhet så ja, det är en film som inte funkar, och håller inte ihop överhuvudtaget. Så den här filmen får tre av 10 av mig. Och då lämnar jag över ordet till Emanuel. Ja, det känns som en monumental uppgift att försöka sammanfatta den här filmen, för den är så extremt fragmenterad. Precis som mina tankar där att Ja, det finns inte mycket bra under filmen och det mesta har ni tagit upp redan Och jag känner nu när jag blickar tillbaka på vad vi har sagt under de här senaste ungefär tre timmarna Så är det väldigt mycket vi gått igenom och sådär och När man tänker igenom filmen på det här viset så är det Jag vill alltid försöka lyfta fram något positivt Och jag tycker ändå att filmen är ofta rätt snyggt filmad den framhäver det ofta någon typ av elegans. Den Bond har. Han är välklädd. Jag menar Det är som att man drar ut det allra minsta man kan få ut av filmen. Jag är. Pre-titlesekvensen tycker jag ändå trots allt är okej. Okay. Som jag sa tidigare, förmodligen för att resten av filmen är så pass dålig. Och jag tycker även slutscenen på båten också är högst okej. Okay. Men det som händer däremellan är ju. Ja. Det är dåligt helt enkelt. Det är sån löjligt låg produktionsnivå i den här filmen. Så att jag kan knappt förstå vad de höll på med. Den ser i jämförelse ut med alla andra Bond-filmer så väldigt mycket billigare ut. Och ingen verkar ha sådär jätter, roligt när de gör filmen heller. Utan det är en konstig atmosfär som råder. Jag skämtar lite tidigare om att det känns som de första fyra minuterna i en porrfilm. Och det är väl lite så det känns just produktionsnivån. Sättet alla skådespelar De halvdana skämten som kommer lite då och då Och handlingen som är stört. ja det, det känns väldigt att rakt igenom Men just när filmen har sina bra ögonblick Som med vissa repliker och just produktion, just fotot och sådär Så är den ju okej okay. Och just att det finns någon typ av entusiasm Och någon typ av skärm som filmen faktiskt har så vill jag ändå placera den över i alla fall 200 andra filmer i serien. Men ja den, den här filmen har den sämsta längen i sekvensen. Och det är ju Circus, Circus Circus i hela Bond-franchisen. Och det drar ner den oerhört. Och, ja ni har sagt allt jag har att säga i övrigt annars. Så jag vill lägga den här filmen på en 3 av 10. Hittills definitivt längst ner. I, av alla 24 filmer, och förmodligen kommer den ligga runt omkring där när vi är väl färdiga med poddningen också. För att, jag, Ja. Jag spyr inte fysiskt, men rent psykiskt tror jag är den enda filmen nu. Om det lämnar jag över till Otto. Ja. Ja. Jag är sist ut nu också som jag var på i hennes majstadssämlingsjänst. Så jag tycker de Nästa saker har ni tagit upp egentligen. Som jag ändå. Jag tycker musiken förtjänar ju att nämnas Som jag nämnde, jag ger den då soundtracket I sig, 9 av 10. Och det är väl egentligen för bra musik För en dålig film Ja, det är väl där det fallerar lite Tycker jag Men men ja Jag, jag, kan, inte, jag kan inte tillägga så mycket mer Egentligen, jag tycker det är, det är en, Vissa grejer får den att skratta till lite Ja Det är väl tre av, tre av tio Jag ger den då känns, var jag mest positiv på något sätt då. Är ja, är vi färdiga där? Har vi någon mer? jag hittills så är den här filmen med störst potential från början. Med tanke på vilken film den efterträder. Och med tanke på hur filmen börjar så är det ju... Det är en waste opportunity. Ja. bra ja, ja. Men frågan hade det varit bättre om det var en historia Rent finansiellt så hade det ju definitivt inte varit då hade vi förmodligen inte suttit och poddat nu om bondserien serien men, men ändå, jag hade ju inte velat sett den här filmen, jag hade ju inte velat sett den ju blivit skrapad om jag hade fått bestämt Jag kan väl i alla fall tycka att hade de hade de försökt att kanske försöka vara vinn lite mer från boken, hållit det lite mer nedtonat, seriöst Och gjort någonting vettigt av Tiffany Case som en karaktär så hade det ändå kunnat funka Ja, men det är ju det problemet med filmen i sig Är ju inte att de skiter i Tracy och Secret Service Utan Nej. problemet är Att det inte är en vettig film mm. På något sätt Hade de valt att göra en liksom lite seriös gangster Story som Bond blir involverad i Som boken är Då hade man ju kunnat köpa Att de inte att de skiter i på något sätt. Ja exakt, hemdhistoria eller inte Det måste fortfarande vara en bra film Det får vara vilket som Men de hade precis som du säger Kunnat försökt hålla lite mer En seriös gangsterhistoria där jag köpt Men just sett från 1971 års publik Så räddade den här filmen Serien i stort och Man kan ju alltid spekulera i ja. Hur hade det blivit om Lazenberg kom tillbaka en gång till Hade han fått en publik Eller om Roger Moore hade tagit över Sånt kan man ju diskutera i evighet Egentligen Men den här filmen är väl en anledning Till varför vi förmodligen sitter här och pratar om Bond just nu Kanske. Ja. absolut. Det är... Ja, det är ja, tack Connor idag då. På något sätt. Ja. Väl... ja. Tack Connor som tjänar massa pengar men inte bryr sig. Och du ja. nämnde där riktigt tidigare under den sista scenen Connor spelade in. Och du kan ju nämna det nu för det är väldigt symboliskt. Ja, det var ju den eh, när han åker in med kistan i eh, krematoriet. De stänger låtit på honom. Ja, det är det ja. sista han spelade in. Det var det sista. Ja, det är märkligt alltså. Ja, då får vi väl börja avrunda här då mm. Ja, det tycker jag Ja, så får vi ta som alltid Ta och tacka agent 007.nu Och from Sweden, love, from Sweden with love Och vår ljudkille Anton Som som vanligt klipper och gör ett skitbra jobb Ja, mm, verkligen Sen kan vi väl säga det att vi kommer ta ett eh, Lite längre uppehåll än vad vi normalt sett gör eh, Det blir tre veckor Den här gången Så eh, om tre veckor så hörs vi igen mm. Och då är vi tillbaka med eh, en ny Bonskådis som, eh, ja... Jag tycker det kommer bli kul att prata om det. Ja, det kommer det bli. Mm. Och eh, om, vi har om vi har tramsat en hel del idag med den här ja, tramsfilmen så kommer det bli eh, kanske ännu värre nästa gång. För då ska vi knarka. <laughs> oj, oj, oj. oj jag, ska, eh, ja. jag ska leka sådana här dans när jag vet <laughs> vi, ska tro, vi ska tro på magi Och vi ska knarka, det där vi ska göra ja. Så jag tycker att vi hörs igenom tre veckor Så får ni ha det så bra så länge Ja, so long Ha det Hej då allihopa